Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mir më ngjësi që të gjithëve. Good mornings. Mirëmjesolta. U, mirëmjesit. Mirëmjes, ju ishte keni ardhur në Klunë mirëmjesit ju Arolt. Tash ftoht, a? Po, ndërthellosa ato. Mirë, duhet me golfjeve në Rotterdam. Do të goj një vrap të vogël, a? Do të bëj një vrap të vogël. Po, sot në fakt ishte edhe me kapuçish apo Skalije. Shumë uh, edhe kur merr frymë ndonë themin hundët. Edhe kur merr frymë, imagjino kur të merr frymë. Po, sot mirëhatuar. Po. Un që marr frymë vazhdimisht për shkakun un kujtoj si dohet për mua. Po un s'kam dal, më kanë dërguar në Insta kapsul. E zgjita. Do hapas ty po. Ashtu. Si edhe do mbyllen përmen kapsul edhe psh, me prapë do nisesh. Tubin tim në nëntoksor të fshet direkt për adresën time të pacaktuar. Ku havet prap kapsula, dalon, e gu të tonë, e tjeta të roba... Ke fat, du të dhendros, dhendros, dhendr, dhe të të dhe... E tjerë, e Oll tjerë... Ollë dhe tjerë dhe në këmë, apë o si? Po s'i Posti kur ishë në këmë. Ka ishë përda si... Kur... Kur vjen në këmë, se nuk merë një vrapë të lehtë? Së po sot si deri, por shumë nga rruga jote tani e bërdhe me po urë të bukura, të, nuk nuk nuk të një vrap rruga. Po. Peleile. Një një vrap <laughs> pele, <laughs> më para, një... para, dëgjoj, dëgjoj, në fillim fare duhet një nxemje edhe pak stretching. Pa, në shëndet, siç delti, mund mund ta bësh në shtëpi, mund ta bësh edhe të shkallave. Por shumë të shkallëve të pallatit mund të përdorësh që vë një rënëmber, lart te tre shkallë më lart, po. Po, e fillon edhe bën ato. Hapjet, pse doni si vrap? Siku këtu tremet komshija. Para, para se, po normal. Një... Normal. Se ti të përgjinj të gjithë pothuaj në heshtje. Po bra. Po se vetëm trembeshin. Po bra. Komshin. Thon bashkë. Sa ha kë ka... komshia këtu. Ti nuk do të bësh kur, do të bëjnë heshtje. Po nuk di. Taksi radi komshia është përballë. Ne onese. Nuk do të përballë. Mbasi të dalim, mbasi të dalim, për ia shtat duhet një 10 minuta të bësh këtë. Nzemjen paraprake. Vërduar të lag, për shkak të nivelin e gjoksit, po themi pak a shumë, edhe duhet ngresh gjunjët kur në vend, ne ke vërsysh. Ej di, ej di, po. Hë, e bën dot atë? E bëj, e bëj. Ço ço bëj pak. Ço bëj. E kam patur. Nuk e di sot diesh. Para se të mbarojmë këtë segment, ti do jehësh njeriu që ka më shumë vav në emision. Jo, nuk desha të, desha të. Sa ke qithë poshtë asaj mund edhe ta heqësh nga. Aq vav dot. Po mund ta heqësh. Jo poshtë asaj, sigur. Ato që ke sigurt do mbylesh falë se. Poosh nuk kam, po vetëm këtë. Këto është, kjo është dita e sotme me miq dashur në klubin e mëqyesit, data 20 dhjetor, orën që të gjithëve. Dita e Mars por as pak tëers kur nis me klubin e mëngjesit. Ëm um, dhe dhe hm mm. çfarë tjetër? Çfarë tjetër? Ëm um, <coughs> zjojm një si si një, kështu po mendoja, duhet uh, duhet mm. pak normalitet, a ke parë tysh? Në botën e shmendër ku jetojm. Po është nuk e di, shumë ke. Jo duaj vodesh. Okay. Ja, e e, un di, pas no. gati 2 javësh kam par lajme, do të jam bartur, nuk e di po fle më shumë në televizorin. Ëm e... Hieri lem me kokën plot me lajme edhe me lajme. Do të skampam në të drejtën, po. Prap kur i merr vesh mëjesprap, prap shumë shumë. Është po hiç ke, sigurt ti e shikoj edhe. Nuk e di. Hm. Ha, është sezoni. Gjithë, po ne shpreh, shpreh, thotë sezoni, ha. Po ndodh në botë edhe plus që e gjithë kjo që ndodh më Aleppo seri prap, nuk e di çauh të tet edhe kush përfiton nga gjitha. Po, shumë të gjitha. Kështu që. Ti vazhdo atur për të u vi? Po. <coughs> Turp se di, është <coughs> pak më drejt. E neyse, okay, po mund mund të lëshosh ndonjë kështu pra. Çfarë mund të bësh? Nëse Çfarë mund të bësh? Çfarë mund të bësh? Asnjë gjë nuk mund të bësh. Çfarë do të bësh? Mund të shikosh lajmet më shumë, A. më qja. O është katastrof. Nga do të thiedhë studi, domethënë se tani sot edhe rrjetet sociale çdo gjë mm -hmm. është kështu. Një hap. Më... Është ngjore se i kenë dorë të gjitha. Ti mm shikosh -hmm. foto, video, nuk e di. Po. Edhe Bukareshi Altini, nga që ska parlament, ka marrë vesh, tani ka marrë vesh për ambasadoren ruse dhe nuk i laimin tjetër nga Gjermania. Po. Mm -hmm. Akoma më, më i tmershëm. Laimin me kamioni. Kështu që, që ata nuk po ta themi hër hë hër Altin, se mm -hmm. e morë shumë keq të të parin. Thashë se si do reagoje. E hum me fare, as di ç'i fare, ha. Ma... Në të gjithë, në të gjithë, në të gjithë, në të gjithë, në të gjithë. Mirë, atërë, dy qëmë nga Muse, mi shtë ashrurë, Dead Inside, kështë e pare për sot, miqë, miqë se keni ardhurë. Në klubin e mqesit, Klab FM 904, 20 djetëtor. Para është 9 minuta, jeni me klubin e mëgjesit, në Klep FM, 100.4 dhe në ekranin e klep të vës, në ura një ditë, sa më të bukur dhe të mbargut është në bërgjë. Oke, okay, ka rra dhe njeri të një që të në frymzoj edhe për ditë në sot me jebi njeri se në mm. të duhet, kemi mba saj edhe Olten që ndo në informojnë bi situatën e mnotit, i jebi një gotë. Atere, shpreja i që më kam zjedur për sot është nga Osho Rajnesh dhe është kja. Osha, <gjohet> <gjohet> o sh shajë, sqortë. O shajë, a ç'është? Ja. Sa quhet tani? O shajë. O shajë, ne kaqim në o shajë, apo është as o shajë tani? Mm, o mm, shajë është. Apo jam të shajë tani? O shajë. O shajë. O oh. shajë. E ka dy. Mirë, shprehja është kjo. Jeta është një mister për ta jetuar, mm -hmm. jo një problem për ta zgjidhur. Sa mirë. Sa i bukur. Ja thon. Jeta është thjesht për të jetuar vëlla. Po, se ne do të ishim madhe, po. Merr me pësht. Ke të drejtë ka shumë të drejtë. Kush ishte ky? Osha. Osha, Osha, Osha. Mm. Osha, Osha. Na shoaj edhe një herë se edhe një herë, po. E meritonte. Se un prapë shikoi ato drejtoren e Ushëres kështu. Më dukensem të Oshejës, <laughs> për për për plot. Osha Rainesh. Okej, e mora mësh këy me mjekër, me ato sy të. Po pra, indiani. Mm. Guruja. Filozof, guru, nuk e di strategjia. Shumë gjëra. Jeta është një mister për ta jetuar. Opinionist. Jo. <laughs> Jo një problem për ta okay, si re treqet, të ardhur. Faleminderit seriozitetin ndaj dreqit tuaj, mirë se s'ka. Faleminderit tjerë. <laughs> T'ju lutam. Shumë mirë. Ah, uh, jaqë dizu administrator, frymëzimi nga ieri, nga Osho sot në klubin e mëmëjesit dhe. Tani do të flasim me një grua truri së cilës kam ndryshuar. Jo, e kam batalje. Sepseolta është bënën, domethënë Disa vide më parë, nuk kamë... Jo, vetëm trurin, të të shi. Po, të shpa ndryshu e t'i rejtë? Jo, ka, ka një studim, ka një studim që të regon që, uh -huh. që shtazania nuk ndryshon vetëm trupin e një gruaje. Po, oh, por... Por edhe trurin dukshen. e saj. Interesant. Po të ju të regon më spak, të okay. ta, ta kuptohoni të vëndën se sarë rëndër shtituata, por, por tani... Si që ka rëndë në situatë, të duhet. <laughs> kupti, në kuptimin e mirë të fjales, në kuptimin e mirë të fj Ka shtazani 0 grad është në këto omente 5 sëmbodhia do jetë maksimalja përsot Dhe vetëm 3% shansët përshirë Ok Palimin derit 3% gjithë Sarëm 3% Se ishte temperatura hëllë? 0 në këto mëtë 0 0 0 0 0 0 0 Na këtë gjurë, je kërton 0 0 0 Nuk i kam dë gjurë, asë njëherë Nuk i të këshë 0 Nuk i njëhë Unë e sërin nga një shes Zërë në një shes Zërë Qa është kësë zero e kështimë, që është? Shto i nishim për para. <laughs> po, pasë e zero e a ja, mund në bështet e të pak të i nishim, sa për që ja. Po vetëm pak. Vetëm pak. Mm. Mirë, muzik të aninë Club FM në një qindikadër. Kusë këndonë? Nikolbek. Nikolbek, miqdashur, kënga është? Shikipës mjamë. O, oh, ka lezet. Panem dhe heri djeri, për Mjën. prezentimin. Jako e geni, miqdashur, për konsum të mëngjesit Mjë Rruga mbartë që në rrugën Nikelbek Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në no vitin 1879, Thomas Edison demonstroi dritën inkandeshente në parkun Menlo në New Jersey. Në no vitin 1938, patentohet kinoskopi nga rusi Vladimir Zorikin. Sot i njohur si tub katodik përdoret në grupet televizive dhe në monitorin e kompjuterit. Në vitin 1946, filmi The Wonderful Life u shfaq për herë të parë në New York City. Në vitin 1963, Muri i Berlinit u hap për herë të parë në Berlinin perëndimor, të cilët ishin të lejuar një ditë vizitat me të afërmit në sektorin lindor për festat. Në vitë i 1973, vritet kreministri spanyol Luis Carrero Blanco në Madrid. Në vitë i 1975, kitaristit Joe Walsh i bashkujet grupit The Eagles duke zëvëndsuar Bernie Lidon. Në vitë i 1988, Neil Fletcher ndëron njetë në moshën 84 vjeqare, a i shpiku Korni Dog apo su gjuku në shkop. Në vitë i 1989, trupat e shtetëve të bashkuarat Amerikës hënë në Panama për të rëzuar nga pushteti regjimin e Manuel Noriega. Në vitin 1993, Donald Trump martohet me Marla Maples në hotelin Plaza në New York. Çifti është ndarë në vitin 1997. Në vitin 2000 u krijua për idritan Hoxhës televizioni shqiptar Top Channel. Në vitin 2001 vdiq aktori dhe komediant i amerikan Foster Brooks. Në vitin 2005 Në Durrës krijohet Universiteti Aleksander Moisiu. Sot është dita ndërkombëtare e solidaritetit njerëzor e sponsorizuar nga OKB. This is Club FM 100.4. <tës> hello, hello, hello. Mirëmëngjes, i gjithëve. Mirë se keni ardhur në Club i Mirëmëngjesit. A po nuk është kështu? tojtojtoj pula te si, det edhe edhe nja dy javë edhe më pak dhuj... se dy javë sa pastaj ne kemi ne të cilës është sh hapur një çfarë një trek një trek gjeli nga vallë nga baldushku po oh, vërtet po mm -hmm. di njerëz që si duan të shkojnë po nuk shkojnë dot në çfarë shkohet atje nuk e di duhet ka urban pysem ë aka urban ka është vjen njëri nga bashkëtar më për dore do vjen në shtëpi të merr për dore edhe të çon te urbani mban mm -hmm. me muhabet në urban po zbret atje të pret atje pasaj në kërm pa, e zënia e autobusin mbaro fundi me gjeje të baltushme pashet merr prapë dorë ai të hyj në urban vjen në mm -hmm. urbanin të zbrete të çon deri në shtëpi bie dhe zile takta po ta, ta, ta të dërzon te burri thotë ja ku <gjellan> e keni luar sot ja vjen i detë faleminderit mirupafshim jep dorën ataj filmosni këtu ju lutem bashkë te Tirana mirupafshim po edheu nuk vetëm në bashki çon në bashki sa bukur është një shërbim që të Që të uh, aeroz banjën uh, natën që të mbulon kalla majdhë Po, po, Kure po, po. Mm. Nuk e di në fakt se ideja shumë China, kur, kur jeni pa qef, po, po. e mirisht e që mos Nuk e di në fakt se ideja shumë e mirisht e që mos Që e thretë këshu për shumë më duhet një bukë, më duhet një Vjen t'i bëm pazarë shpejt pa, e shpejt Një që më është shpejt e shpejt Që të duan shti? Do të këshë baldur shti <laughs> A do t'jeri? Do t'i Do t'jel t'jeri Në fakt ja. E do të pjekur, po. ta pjekim ne. Po, të pjekur e dua. Po të pjekur. Mos ta shoh fare të gjallë. Mmm, ta hash direkt. Do vetëm do vetëm ta haj, zhle, ajo më zëj. Jo, s'e mshirrs mendaj kash. Unë nuk do të shikoj atë kur janë të gjalla. Do të shikoj të gjitha të pjekura. Të bazohta <laughs> oh, nga furra. Dile kuzet për shemb, nuk do të ti shohin kështu. Goj goj goj goj vërtet. Jo, jo. I domë një mollë në goj, kështu, oh. edhe një gjyr karamelit. Sot po. Oh, jeri s'ka. Kur gandal. Kopa na stuira, ato janë super. Kërce. Mhm. Mhm. Edhe një godvera, Amanda. Absolutisht, ala. absolutisht. Së mos marrë godvera. Jo, ja, jo. Ja. Ja, ato o. nuk e harrojmë. Sta roni Jolta <laughs> <pa> po mëran. <laughs> verën, verën nuk ta harrojmë. Tjetër çaj i çaj. Tjetër, jo ka asha. Sa që mira. Po e përfituroj tani <laughs> të më <laughs> duket <laughs> të mjaft. Çfarë çari. Ata dërkuzat e vegjël. Dërkuzat e vegjël. Po ato janë mrekullia. Brinjët e tyre. Ata si ha su më të ndrys Ata si si ha ata? Ata si ha ata? E qarë ta një ti e more vetën si e daloni Ata si ja I më falë ose edi Gjojtë E këtë marë ata si U vetë o frumë Shikon Ati e Ati e Ati e Ati e Ati e Ati e Ati e Ati e Ati e Ati e Asni e rëz duhet e iqesh dorë Po Po vez Ha vez Po vez Se da to embryone janë në fund fare Po vez Natyrisogani, më vezaj. Dega, e kemi thënë derë tjetër, por tani sim këto bisedë në këtë lloj forme, mm. i di që mos ham asnjë gjë. Jo, ka të vajtë të hamra. Aska, aska. Më vjen mërzim, ti nuk do që sikosh kafshë gjalla. Ti lepurin e don në, në tenxhere me presion, për shkak të kësaj. Nuk e don kushum me karrot në gojë. E don jo, jo. e dua në tenxhere me presion. Me karrota <laughs> <bisajnë> të xera ty vërdallt kështu. Eha, mund ta lëmë këtë bisedë të lutem. Është mirë. Have orex nëse do filloj të çaj pastaj. Në fakt lepuri na s'u do. Jo, ja, ja sigurisht. Jo, nuk e dua vërtet të. Ti olta do mfurr. Uh, ha zollë gjep përveç lepures. Po si nuk do ambitesha sikur të të, të dalë edhe lore sot. <laughs> Unë nuk e kam majmunin. Jo, jo, jo, jo majmunin e gri. <laughs> <My> e gri. <laughs> po, vetëm lepuri jo, nuk ka dot se van parë me majmunin. Ka partikula duke e therrur. Ka partikula duke e therrur. Ka ngelur traumë që e voton. Po. Ka sigur, vë sigurt të jetë tanim i therrur. Nëse nuk e di, <laughs> nëse nuk e di, mund ta ha, por që nëse e di që ai është lekë më këto. Siç më e, e thosa, ë, uh, ishte bër një studim. Ishte, ishte bër një studim në Spanjë, mm -hmm. ishte bër një studim në Spanjë. Po kishin ë, uh, bër, uh, si thua, skanera të trurit për të parë ndryshimet në trup mm -hmm. të 25 vajzave, të cilat me grave, të cilat po kalonin një shtatzani. Po. U kishin bër skanera para shtatzanisë gjatë. Dhe pas, pas Shtat zanis mm -hmm. Një këmës që shme këto Kishin bërë skanera Edhe i kishin bëjton Në bërshkim Edhe 20 gratë të tjera mm -hmm. Të cilat nuk kishin kaluar fare Shtat zanit Por okay. të krasuar Përstajnë Se si ndryshonte Truri i grave shtat zana Me ato Qësë mm -hmm. kishin kaluar mm -hmm. Të një dëmë përvoj Edhe Ndryshimet ishin të qarta A i së të qarta Sa që edhe një Makim mm -hmm. Po thejemi një kompjuter mund të Prej grave, kishtë mbedu shtatë zarnë Nako jo, bedu mbazuar në skanerat E imazheve të turi Kishtë e humbje Të masës gri Edhe Të sinopset, po është mm -hmm. qesë gëtë gjerën thon, si shumë Po, jo, po, thonë Nuk është do mos doshmërish një gjeke Humbja disa sinopset e thonë atë Ndodhë të këtë kë, kë, Edhe të këtë adolescentët Do me thonë, kështë që Nuk do po të thosë, po çmëndesh apo au, fazës adoleshencës një pjesë e gjemin burr apo. Dhe pastaj. Pra, pra, në <laughs> pastërtëre <djetër> në vit rrugës. <laughs> ideja është këtu, ideja është këtu. Veçma dhe studimi kishte kishte parë, ata ishin siguruar që edhe 2 vjet. Hm. Mm. Mbas shtatëzanis, kur ah. fëmit ishin për nga 2 vjeç, ëh, këto ndryshime i qëndronin. Pra nuk ishin që, ndryshime kalimtare dhe pastaj ëh, jo jo, qëndronin ato, bravo. Ndryshonte në atë mënyrë. Por siç po thosha, në rast se si nëse të humben humben nga njeriu edhe gjat adoleshencës, domoshta gratë, domoshta femrat, apo edhe gjat adoleshencës. <coughs> kjo do të thotë se nuk është një formë e, po themi, plagjes, apo apo humbjeve, mm. më kupton? Mm -hmm. Sepse adoleshenca është rini, është akoma në zhvillim dhe është, por duhet kuptohet si ndryshim, dhe jo si një Tanë këtë që humbe nuk thën më i bie. Ato që humbasin, ja, ja. ato që ato që ndryshojnë, <coughs> duhet të thën. Po, por do të thotë që një grua që ka kaluar shtazanin e ka trurin ndryshe nga një grua që s'e ka kaluar. Oo, po, po. <laughs> Interesante. E ka zejetës, është gjithsesi. Ata nuk dinë, domethënë ne nuk dimë. A ka bue kjo me Shikam. me sa lloj shtazanish ka lënë? Jo, nuk ka, njit, nuk e dimë. Sa vojë, okay, oh. avashon sa sa sa. Faloi. Të dini lojë, është edhe po shumë. Si. Bëj nga ato me 3. Pes, pes po, o, me, po. me trinjak, Osta. me binjak, me. Ojta ja të ngushëllojm. Sa më shumë të kesh. Oh. Ai më shumë ikën. Më shumë mbet. Jo, jo. Mirë jam deri tani. Nuk e di, nuk e dim. Ojta nuk e kam përgjigjen tip se ke ndonjë mendje. Jo jo, tani mërove shtojmë, më mendon me çarta si u fund nin krahasim numrash atje. Tha, e më thanë po sa po, a rrezikon apo jo, kjo është sikur. A rrezikon çfar? Çfarë rrezikon? Vetëm shtazënga më mirë të kam. Ti s'duket vetë aty tash për shkakun. Bashkëdhana e. E kupton që. A do na thojë drejtin? Jo. E kam sa, çka domoshta. Ja, vjençi një pjesë trush dhënë nga ai. Në krahasim me shoqet, nuk diën dhajsh këq. Jo jo, po fësi. Jo, më shoqet që kanë fëmijë. Vetëm vetëm tanë që kanë. Ka qaso, ka qaso me mua. Me jerin nuk krasojm dotun. Po flasim time vetën, Olta. Ti e di se kje qen? Një pjesë humbet edhe kur ti martohesh, e kupton. Jan sa fasë. Oho, ti e pasë rëluar djela. O thotnu tela. Në adoleshencë në adoleshencë. Pastaj në shtatzëni. Në adoleshenca ça humbe? Një pjesë ngri të trurit. Nëse nuk të them dot xhirë. Je shumë shumë. Unë do të pso mbyt këshum. Po kush jam mund të fundit më thuash mua? S'ku srugam neun, të dëgjoj. Emosë shumë sojmë me njëri tjetrin. Faleminderit, faleminderit total. Shumë mirë, shumë shumë. Sot jemi sigurt që jam, ë. Je shumë i sigurt. Për për këtë vlerësohesh. Faleminderit. Ëh, dhe për këtë të kemi në emision. Falemnderit Aldin. Po. Mendova që më kishit edhe për një çështje. Edhe për edhe për disa çështje të tjera normal. Po. Ne flasim për çështjet kan <laughs> <laughs> ah, yeah, yeah. që kanë të bëjnë me punën. ë. Ja ja. Ocha momentiozo. Merë po lexojmë. Çi lexojmë amand. Po, bra. Tanë ku kamioni. Na të merë kemi fjetur. Kamioni mm. që ka sulmuar uh, Grubin e njerëzve që ishin në tregun e kryshindjeve, në kryshindjeve, në kryshindjetin Gjermanë, mm -hmm. thua ka të kalën pak të pakte në nëndë të vdekur, o është mësuar që... Përën dhe pesë djetë plegosur. Kamioni ishte marë në Poloni, i përkise një firme, e, normalisht, një kompanije polake, mm -hmm. dhe po të gjohë paklajmet pak, pak më herët, dhe e, dishka i që tregunin ishte se... se... Kamioni pas ka nga kto sistemet që tregojnë se çfarë ka qenë duke bër, në një kocaktuar për shkak që tregon sa shpejtës duke e ecur, një mm. sistem GPS, ku dhe unazh var, një kuti e zezë. Po, sepse në formë e kuti e zezë, po kjo mund të shikohej. Tani ata mund të shikonin për shkak të çfarë kishte bër kamioni disa orë para se të ndodhte kjo gjë. Para se ndodhte kjo gjë. Ja. Mm. Dhe njëra nga gjërat që ata vinin në re ishte se, ë, uh, dikush rreth pasem po 2 uh, orë apo rreth 1 orë para se ndodhte Kjo e hyrje e këtij kamioni në këtë tregun e Krishlindjeve masakra si thuash mm -hmm. sulmi terrorist dikush po, po bënte veprime që tregonin se nuk ishte fort i sakt në tëngarit e kamionit sigurishtonte sigurt të si kisha hyrur më shumë për herë të parë mm -hmm. në Maunë dhe nuk di mm -hmm. se si je vetëm në Maunë s'e ndez këtë ndonë ke kishte disa disa përpjekje në qita të gjitha ato ishin të regjistruara mm -hmm. në sistemin e kompanisë disa përpjekje për ta ndezur për shembull Si një dorë e pa, e pa mësuar Deri sa ja kishtë dorën, pra e marrë dorën, me aftuashën Dhe pas a isa nisur Se ja? për së vitje, pra pikerisht Ishtë të ndjerë me insigur mm. Që do mm. do të se mund mos këtë qënë shoferi Me gjasa, shoferi që Por e kishtë e kamionin Se tu ashtë në detyr, në, mm -hmm. në pun Në tjevë Edhe kjo, edhe kjo pastaj bashkë me këtë gjë që ndodhi në Ankara, në atë ekspozitë e pikturës së dhjetë vrasin e ambasadorit rus. Ëh. Ëh, ai ishte i tmeshshëm. Ëh, uh, ishte më shumë sesa i tmeshshëm. Uh, ambasadori rus Andrei Karlov, ja të uh, hapi ekspozitën. Ubra në sy të kamerave. Para syve të gjithë botës praktikisht. Mm. Dhe... Po mendoja, e janë këto të, të lidhura? Dhe në thënë, pëse ndodhin në, në të njëtë ndatë? Sepse, kaluan, po themi... Një, tre-kater muaj që nuk ka padur një... Po gjitha... Me gjitha në Turshi ka padur që është e vërteta. E këto shpërtimet ndaj, ndaj... Po ato janë disi edhe... Gjitha janë të lidhura bashkë në gjitha. Po është pak me kurte... Gjithë këlloj, ka o si mendoj unë... Ka një loj lidhje, nuk diskutoj se, A po thua shrastë sigur kë në Ankara dhe ajo në Berlin ndodhin në disa orë nga njëra tjetra. Jo, po do zgjohet, do. Më shumë pa kohë. Ka vërtet zgjuar edhe shoferi, domethënë çfarë që qëllimi ka pasur? Mm -hmm. Po shoferi nuk po, ka. Po mendoj që shoferi është po, e kanë e kanë diku aty. Nuk e di, nuk jam i sigurt. E asu sa di këtu. Ehm, për këtë për shkakun, për këtë sotrin që vrau ambasadorin rus. Ato e vran. Apo jo? Jo. Nuk e vran. Nuk e kanë vrar, që unë nuk diet me siguri, sepse themi që është përdor, është që ai është neutralizuar. Uhum. Edhe kam përshtimin që qëllimisht nuk është ngarë më tej për të sieruar se çfarë do thotë kjo. Uhum. Neutralizuar. Ëh, uh, ndoshta sepse janë duke u mu munduar të nxjerrin informacion, marrin vesh si çështë. Uh, pse është bërë? Me çfarë, me çfarë ka pasur lidhje apo apo çfarë? Edhe mendoj që kjo është arsye pse është lënë kështu e vagull, se me njëri tjetrin kanë komunikuar. <coughs> flas me rusin për shemboll apo. Si është si është puna? Punesa i është djallë apo mm -hmm. normalisht do ishte duke Me interes që të flitej më tepo. Okej, okay, ehm um, bëjmë një pyetje nga aktualiteti në Shqipëri? Okej. Okay. Daccord. Bien que i shëri, kuptoajmë mm -hmm. lajmet. Normal. Për fat të keq, këto janë. Këto janë lajmet. Ehm um, konstatuar si janë mm -hmm. gjëkata kushtuese. Siç i thon Roitaret, Guardianët. E kërstetutës Kanë vendosu që të flasin në lidje me Ligjin e vetingut dhe Basi kanë marë Tanimë zyrtarisht opinionin e Komisionit Venecias Dhe kanë thënë Se do të japin vendimin e tyre Këtë dit të javës 06.19.27.12.22 Dërgonë mesajt uaja Këtë dit të javës Rise të një nga Katy Perry Të në bëhet fjalli oltat të ejnëten është përgjigja e sankt Ok, ok Të ejnëten është mm. Diana fituese 369 Imbaro numri fiton 2 bileta për në Cineplex Victor Lërë Mjënjësi Mjënjësi Njërë si, no, si, si të presin anagramën E të njërë bërë Po, e kam njërëti Ok, e hedhin Akord Anagrama Në klubin e mjënjësi Jerë, fam. Ti të pëlqen të lexosh? Patjetër. Ëh. Mm. Kë lexuar ndonjë gjë nga autori? Sigurisht. Po shëndet li asaj në jetë. Okej, e pash Emri. Okej. Okay, është autori tunizian Taruk Adi. <laughs> Taruk Adi. <laughs> Taruk Adi. <laughs> Autori tunizian Tarouk Adi. Mm. Tarouk Adi. Tarouk Adi. 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja. Një nga romanet e Tarouk Adis mm. do të bëhet film nga uh, regjisor iranian <laughs> Majid Majidi. Majid, <laughs> Ose majit majit. Oh. Dhe... Në no hojë po dese. Gjener nuk e dim ta hem se i thuhet. A thuhet majit majit, apo magjit magjidi? Me me xhoti ngollë e sahur. Ai e di. Ja pyeteni atë. Magjit magjidi. Magjit magjidi. Sa vini të sahur. Magjit magjidi i themi ne në thrajtën e shquar. Se ai thot magjit magjit. Do thot magjit magjidi, ha? Po vana normal tani se ne shqiptarë jemi. Ai e magjit magjidi? Po shqiptar. Magjidi. Ha. Si? nuk e di më ai hit se si ai më Ma, normal, ne se kanë timit vet. Ato kemi të bëjmë me një ai është nga Irani, ai do të bëj filmin. Por uh, jemi akoma te Romani. Bazuar në romanin e Taruk Adi. Po jemi në adi. jemi në Tunizi. Taruk Adi. A di? Mm. Jo, ja, akoma. Akoma se këy jeton shumë mirë. Mm. Nuk ka shumë gërm ajher. Po, nuk ka shumë gërmë. Po kjo kjo ta ha. Shpirt. Po, kanë po semina. Kjo është Azemer. I think smell as far at i Ja. No sei, cioè, per fare io uno, per fare io uno. Che problema? Sono che avrei trovato in Via Aldini, fare fare, non do. Un mondono da mbajt pa preksu me këtë zonë ngri. Zonën ngri. Asaj është, më duhet të shandoj. Çu thot, nuk ka shanse. Nuk do ta bëj kurrë sa. Ja ja ja. Okej. Çu çja, ehm, ne regul? Ne regul. Një kontrol i plot mjekësor në spitalin Amerikan dhe jetë durata Falim derit olta Falim derit olta Kontrol Falim i plot mjekësor në spitalin Amerikan dhe durata për sot Richard Ashcroft Tani, this is how it feels shall been oh from the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people jamaya vit e ri bie ashtu na 31 po fol me të fol folti me të se un nuk nuk merem bash me ty un kam hedhur dorë ditashtu i haj po them po ti ne puni atje Ti ne mund ti, vetëm kur të shikojmë të puna kur da bën tag këtu nga jashtë tetit. Ej di jam. Asnjërt s'kan ndodhur, po po, s'kan ndodhur, kish kemi vetëm. A... Vetëm për vetëm dhe s'kan bërë tag. Mos më bëi tani ti nxjerrim celularin. Jo, jo. Mhm. Oh, sa bukur e yeah. bëre. Taruk Adi është esta... Sa bukur e paske shkruajti. Anagramë për sot pask... miqtë dashur. Taruk Adi. Mhm. Mm 0-6-19-27-12-2-2 Dhe nuk është diktatura Ja, ja, nuk jo. është diktatura Ma nështë do të rinjë, nështë diktatura Po të qështë diktaturës dhe za Nuk ka të jeshtë një që shumë e thjeshtë mm, e, e, e bukur, pare, pa, e bukur, lëre mos e pyvet Këshu se e kë bërti e bukur Por e dhe e thjeshtë jo. Pa bëja Pa Një që e drejt Një që Kalidia. e barabart Nuk ka lidi, e thot, me vizet Një që e s'ka lidi, tjemi. me vizet Sigur Tarukadi, mi dashun, në kryeminë e mëngjesit, anagrama për sot ne kemi quajtur sikur Tarukadi është një uh, shkrimtar nga Tunizia. Po? Tam. Mm -hmm. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kam. Ke mëuta. Kam Thish, një. Ti shpërsojroj ti më. Tu vman anagrama këtu. Olda. Po i jepi. Në ato të kaluara të ti ke më. Ti Lusika ko? Jo, ti Lusika ko, që vjen. Pra? Pra? Mm -hmm. Ti Lusika ko. Sa qesh Mustafa? Aha. Se qesh Mustafa siç janë. Dotoni edhe prapë nuk a do pse e kemi gjetur nuk është Mustafa fshesa, Mustafa fshesa. Ruka hipa h. Ha, ha ojta. Ruka hipa h. Gjeks. E kemi padur më parë në anagram, mm -hmm. hë, çfarë është? Kushim bash. Edhe heri që e ka gjetur këtë, <coughs> është ai Gjepra. Ashtu që kam bërë se di se çfarë është. Po, s'ka ndonjë çështje të, të drejtë. Tjetër justifikohet çdo gjë. Kemi një tjetër shkrimtar, libanezin Remy Keté. Oh, erë miketë. Erë miketë. Erë miketë. Bashko afër me këtë. E i vura bashkë këto tunizianë. Po ja të vë bashkë tash, vi. Etier etier janë në anagramat e mia në, në ditë të ndryshme të javës. Mhm. Mm po ajo çfarë është? Jes në disqe, kjo është të diesh më. Po. Jes në disqe kemi. <laughs> <laughs> ja, ja ku tjer. Aha. Ja ku tjer. Ja <laughs> ku tjer. Oj, e tjerë etier. Me pastkimin e rufarerit. Më jep mua atë, lutem. Do, po. Urdroje erë në anagramat. Zgjidh. Oshtot miq dashur, mos e friti mendin për asnjë përveç Taruk Adidas që nuk është diktatura. Mhm. Mm Siç e kam thënë, 069 20 70 22. Çfarë fitojnë Olta? Po, tham se një kontroll i plotë. Një kontroll i plotë me iktala amerikan. Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, amerikan këtu në krye. Qytet. Qytet. Mhm. Krye e qytetit. A bëjmë ndonjë periudhë tjetër nga aktualiteti? Po pse jo? Mizdashur policia ka njoftuar se do të ketë shërbime të përforcuara gjatë kësaj periudhe të vitit për shkak se mm. pritet që të kemë më shumë flukse etj etj etj dhe madje kanë nisur edhe vjedhjet e bankave siç e dini. Tamë, ndërkohë, po thenisë një, një, një shi po, vetëm. Dhe jo vetëm jo atje, mm. por këto mm. shërbime të përforcuara të policisë, sipas uh, njoftimit të tyre, do të zgjasin deri në këtë datë të vitit që vjen. Mm, deri në këtë datë. Po, deri në këtë datë. E pastaj çdo gjë kthehet në Normalitet 0-6-19-2017-12-22 Dërgonë me sashtë qëtuaja Që që si bjenë, që se kemi përbërnë i mm. kolpo mm. E lëmë për datën pas Një, E të nesërmes tam. Fiks të nesërmen Unë është dhe bëja mm. Me gjithë dhe, këte e mas pak në krymën e mqesit Cila është data, pra që ka njëmhtuar policia Bë brenda së cilës, do të këtë masat përforcuara Më mm më -mm. One Republic vjen mm. të tani mishdashur me këngën e tyre më të fundit Apo të para fundit e Para fundit A, në nga fundit, do me thonë është Love Runs Out në Kryvën e Mqesit në Klab FM në Shindikatur Mirëmëngjes, mm janë -hmm. ardhur në klubin e mjeshtejve yje minor në editën e dytë të transmetimit të mëngjesit. Mirëmëngjes, si gjithaj. Turno Club e fam në 104. Good morning. Mirëmëngjes juve. Ku jeni dhe roim një ditë fantastike. Ehm. Mm mm -hmm. mm -hmm. um, mm -hmm. Hym tani në zonën e lojës dhe mm -hmm. dojë të përsëris sa anagrama për ju që sa më sapo na bashkoheni është Taruk Adi. Mhm. Taruk. A di. A di. Okej? Okay. Në rregull. Dhe jo okay. Altini ka gาดhi. Dhe para se dalim pa, te loja Altinit, është vendata 5 janar për që të kemi kujdes diçka këshu. Ju tani pyetën ka aktualitetin. Deri apo që ishin masat e sigurisë po. Masat, siguris masat, masat speciale. Eh? Zamiri 549 i mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Mhm. Mm Bravo. Mm, shumë mirë. Mm -hmm, mm -hmm, Faleminderit. Mm, Bashëme Althini mm -hmm. Dani, a dini ka një kriptolimi i dashur? Mm. Ehm, uh, nice an shumë të ra. Duhet, ti u para lajmëroi që është, është i tillë që <coughs> <coughs> mund të tingël pak makaber. Po. Oh. Sepse sepse nga që nuk është i rrethuar me kontekstin e vet. Mhm. Mm Në kontekstin është okay, the normal. Por jashtë kontekstit mund të tingëlloj gjë që ne na pëlqen, nuk është se jemi kundra. Apo jo. Ja. Natyrisht. <gjitri> I jepi edhe një herë pra. Ta dëgjoj. O zot çfarë po bën? Pastaj Hunda, sytëve. Dhe... Në gjithë there... akton nuk e di se cilët duhet ngrënë para. <gjitri> oh. Mm -hmm. Oh my god. Kanë <gjitri> bërë. Oh my god. <gjitri> o zot çfarë po bën? Tani dëgjojeni edhe një herë me vëmendje. <gjitri> çfarë të haj të parë ozat çfarë po zot, bën pastaj hunda sytve dhe... nga gjithë ato nuk e di se cilat duhet ngrënë par. cila para oh, cilat duhet ngrënë para apo ato tre oj oj cilat duhet ngrënë para përshëndetje edhe ju që jeni në Facebook live mirëmëngjes mirëmëngjes jurojim ditë të mbarë shitë ku do që të jeni një super dit pra duhet gjeni fjalën në 0692070222 duhet gjeni fjalën që arti më ka censuruar ishte në fillim hunda syt Pip. Unda sytë, kjo, uh, këta hashmë parë. Uh, as njerën. Qatë hashmë parë? Undën sytë, këta... Mos mendoj një se është e letë. Po bre, pra, se gjithë. Mos mendoj një se është e letë, po është e habo. Ka të për... alternativa që në mm. vindë të parët për të shkruar mir, mir, gjithësia? Mirë, mirë, mirë. 0, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Mm, mm, mm, 0-6-9-20-7-22-2 0-6-9-20-7-20-7-22-2 mm, mm, mm, Mister e ke sot Të merë ka sot e ka, e ka me të vërdet të merë Rënqetësa mm, Thua? Mm -hmm. me fështirësht. Mm -hmm. po e fështirësht Po kushe qenë ka përfituar një Do të anisim e një orë nga primë më qështë Oke, okay, shumë i rëqë qështë për një orë nga primë Falin më qështë me ndojë avlenë Apo jo i njeri Pa tjetërë Kemi lorë, a sot në kryuën e mqesit më një qdashur Kemi kë kam parun mm -hmm. wow. e Tjere, e tjere, e tjere Mirë ke përë Kë mm -hmm. ke parë mm -hmm. Po mirë, mund të hedhim që të një bë Kë, se kë kam parun Jo, vetëm, vetëm pas pak Kemi ko Sot në emision Shumë informacione Shumë durata për dënë Nga të atri komtarë Nga cineplexi Nga... Electronic Line, në kantina IP e pijeve që është i Troti i Skënderbeut. Duhen mëën dhe mes tyre mund të kemi kohë edhe për ndonjë këngë. Po, pemë. <laughs> duke parë duke bër. Për ta vendosur, po. Kështu që Jeri. Ani sem. Që është nga D M C U jeni me klubin, right. Klave FM në klavë fem në 104 Body Moves. Side by side. Walking home, stumbling home. Turana To listeners across Albania And the world The morning show With Glindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Hello, mirës evinin Klubin e mqesit Mirë mqes, që të qitve Mirë mqes Të dhe 27 minuta në këto moment E mirës dërshur Në Club FM në inë qindikadë Mmm mmm mmm mmm -mm mmm -mm -mm. <laughs> Teke mëolta. Hey, Holta. As javas. Mosuan Holta, çka? Bangosh për kurset e punës. Mm -hmm. Të të mësh. Dëgjoj këtë, dëgjoj këtë dhe edhe do të ndihesh më mirë. E ke parasysh kompania Uber. Uber? Uber. Uber është një kompani që këto vitet e fundit ka marrën dhënë. Është një kompani e cila të lejon duke instaluar një aplikim në telefonin tënd mm -hmm. dhe duke rën dakord me Uberin, pam, që ti me makinën tënde vihesh në dispozicion të klientëve të ndryshëm që duan taksi. Po, po. Edhe aha. kjo i gjithë ndodh përmes aplikacionit. Kështu mm -hmm. mm -hmm. që për ato orë që ti do të punosh, për shkakun kur ke 2-3 orë të lira një ditë apo dal dhe çfarë bën vetëm e ndez aplikimin, pam, vetëm në moment ti je aktiv dhe pastaj mund të të vinë Dhe thotikush Ok, për Makina presin të akar. libri universitar Shkoti dhe e mer Dhe përshqit të punën Ti prati mm. punën të taksis Për vedëm ash Në momentin që ti tua Uh, oh, me erdi e dashur nga puna Hop. Op, e figatë Dhe ikën Dhe shëtukash mm -hmm. Wow Qo që shumë njërëz janë futur kësaj uh, Në shtetet bashkuarët Amerikës Në Europë mm -hmm. Por në New York Ka shumë të tiju Dhe shumë për e këtyre punojnë Në aeroportin e njohër JFK tan të New Yorkut. Aeroport ndërkombëtar, vetëm që edhe për shkak se taksitë tradicionale nuk janë fort lumtur me Uberin se u ka hyrë në hak në biznes. Po merr punën. Po merr punën. Banjat që janë aeroporti ka instaluar në zonën ku taksitë mbajnë radhën për të marrë klientë ka vazhdimisht klientë është New York. Mhm. Banjat janë vetëm për taksitë e verdha të licencuara etj etj etj. Mm -hmm. Dhe dëmbe vajzat që ngasin taksi Uber, makinat e tyre nuk lejohen të futen brenda, të futen në banjet. Mm -hmm. Dhe tani tregojnë që situata thonata është e zymt, shumë e zymt, është bukrritike. Po. Shishe plastike është zgjidhja. Oh, po, shishe plastike gjysmë të mbushura me përmbajtje dyshimta. Ojojoj. Oh, është çfarë gjenden andajve, po sepse njerëzit nuk kanë ku ta bëjnë dhe e bëjnë në shishe plastika. Ojojoj. Oh, edhe po thon ata, ju lutemi shumë, nëse sepse baji më afërt është një 3 kilometra, mund të shkosh te një restorant, një gjë nuk është fundi botës, por hum humb rradhën. Dhe po humbësh rradhën, duhet të presësh prapë. E presësh prapë me gjithë këtë kohë dhe nuk ja vlen fare pastaj. Mhm. Mm me të ndon rradha është shumë e rëndësishme që t'ia vlej Ja vlei taksia, ja vlei pagesat, ja vlei çdo gjë. Dhe, kështu që ata thon edhe qent, ka një ka ka një banjë për qent e për macet ka përsëri. Është ka për ne. E papagajit. Do të them për kafshë, ata kanë dhënë një për kafshë. Është <laughs> një po mund të shkojnë edhe atje. Zualet, do të them. Dhe dhe ka një ka një vend për qent, por nuk ka një vend për ne, thon ata. Vetëm se punojmë për, për Uberin. Po plasim. <laughs> Is ka një. Push për me të. Po. <laughs> Momenti është i cletshëm shumë. Që sjë, Ojta, kur mendon për punën tënde, të paktën të paktën, po themi, bën no, po, si si po. ja. ja ka sa dësh, dësh, janë ngroura, zgjithë kudo. Si ti duash, si ti duash. Po. E çuditshme është. Që sjë. Lloj-lojë. Ka një mosuankë. Një lloj mosu diskriminimi. Kush ka fituar në anagramën e sapo? Ato është Altin, po, edhe erë cigares. Kuadrati. Quadrati është Malvina e para 939 i mbaron numrin fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerik. Bravo. Quadrati mishdashur është Taruk Adi. Taruk Adi. Taruk Adi Quadrati. Quadrati. Bravo. A mund ta marrë? Po patjetër mund ta marrësh, shurdron. Baieri. Baieri ta kesh edhe këtë tekst ekspozita. Ëh. Uh Ndërkohë -huh. <laughs> për censurën e Altinit, çfarë kanë thënë? Çfarë nuk kanë thënë. Ëh. Mm i epëosta. Pah. Veshin. Jo. Gjuhën. Tahmëshin. Gjuhën. Jo. Troth. Jo. Buzët. Au, mos. Au. Tah syt dhe kafën. E, e një sekond, një sekond. Çuna me gosa. Syt e kançon. Kjo ka të bëjë është është kulinari, nuk është ta hakapetën. Si të rimarsë heroz ora. Nuk është kanibalizëm buzët. Kapein. E, një sekond, një sekond. E, ja nuk e kanë ngjetur pra ta habuzën kanë thën shumë që apo nuk e kanë ngjetur një sekond le ta le ta dëgjojmë edhe një nga Altini o zot çfarë po bën pastaj hunda sytve nga gjithë ato nuk e di se cilat duhet ngrënë para pra hunda sytve buza nga gjithë ato nuk e di se cilat duhet ngrënë para dëgjoni vetë dhe nuk e di pse sa herë dëgjoj më rënçet të trupi ama edhe kujdes elektrikët duhet të vësh temperatura jashtë edhe na thuaj pak mbasi të dëgjojmë një herë këto O zot qfar po bën Pasaj hunda Syt dhe Nga t'gjitha këto nuk e di se cile duhet ngrën e par mm -hmm. mm -hmm. 069 27122 069 27122 jam se keftot ijeri <laughs> Një grad Në yeah. qëllon që jo. Ullën temperaturat pikërisht Nuk e di se cile duhet ngrën në më par ijeri Hunda, syt apo Apo kjo Apo pipi <laughs> Urdhva Po. Po, ja, fami spec. Ehm. Ora po. Mhm. Mm Çikonë që ka ka pista hetimesh ton policia për uh, këtë djegjen e makinave në garazh dhe të Florit. Të vardhje i pi, po, mm -hmm. pardien, të tiron, të tiron bromë ka. Qen, që që ka? Në se çka ndodhet se së diasa. As kësaj ditë? Jo. Ja. Ora ti përqar, uh, re, po çare. Ora po, pardie. Njeriu më i pa informuar në në Shqipëri. Merë mikrofonin në shdo mjesë Që të marim vesh që të që ka një qarë është, <laughs> emision shumë i mirë Mendoj si E vëzishtë ishte e, e kundër ta për shumë Në një, një, një grupë me, me njërë shumë Pa informuar fare Ullën në studio E dhe vinë telefonata Kë publiku që informuar në që të qarë ka në doder Në këtare a gojnë live Kër i marim vesh Për shumë <sk's> më laltin um, Ti se tika këta jo, bra, Në orën Ka që në orën rreth 23 2.15 dhe mm -hmm. në mbrëmje kur Frances Chilton Ivancon kaloi çdo ditë çdo ditë pothuajse ë se uh, s'më mori mend që ishte aty në garazh poshtë atje në ndër, në ndërtesën po është studioja kanë dhjegur po pra kanë dhjegur mm -hmm. uh, makinën e Florit dhe bashkë me të janë dhjegur pasaj normalisht edhe dy makina të tjera se flaka përhapet në këtë situatë qëçiu por uh, jo mbash pak do të them kështu kalimthi Nuk e di kur ishte tani. Djelën duhet këtë çen normalisht. Q flakat uh, kishin marrë për masë të mdhall, po unë mendova se ishte dhëgur një apartament. Jo, jo, kjo ka, ka qenë. Qen, qen, nuk janë rrezikuar njerëz, etj etj, jashtë vënën në kontroll, ka qenë vështirë, po kjo ka kaluar tani. Jam duke vran mendjen se se pse, pse zgjërtë. E kanë kapur në kamera me që Rafiala. Po ato se tin kapur. Jo, jo, kanë komur. kapur domën, ai duket me shpinë nga njëri nga mm -hmm. nga xhirimet që bëhet atje kur ka hyr ka qen me një qese në dorë, qese mm. uh, e trash në dorë, kështu që si duhet ka pasur Lëndon ndjekse, benzina duhet jet aty natë. Besoj. Nëse do të thonë, thonë tani cilat janë konfliktet që mund t'ia kenë shkaktuar këtë. Edhe Flori thotë që konfliktet nuk janë ai serioze sa që sa të shkojë deri në këtë. Të vi deri në në këtë situatë, mm -hmm. domthonë. Kështu që s'ma mendja thotë ai, domthonë, se i kan, kanë kanë kanë përmendur këtë panorama këtu, për shembull Stinën. Ah, kam pasu një shërë, nuk këtë ishë parë një shërë? Shër? Në stinen? Se që ishë një shërë? Se dje... Se banë me pasu një këngë... Qa ishë ta vjetë ishë ta? Po, zagonish pas festivaljeve, ndodhështë këtë këtë përplasë e kam më shërë... A ma që këtë ishë një përplasë e kam më shërë... A këtë këtë një përplasë e kam më shërë... Po përplasë e pëse ti thua në, që hakmarja serviret si një gjeda Ha? Po dizon po me thandren. Është domethënë ta mendojmë ta marrim dashurinë. Po thjesht qoftë dashje sepse kan shikoj kan këto që është është e ftohtë dhe mendojmë si kriminal. E ftohtë dhe harruar, pastaj panorama, tani po lezoi nga panorama thot. Nga mm. ana tjetër, po verifikohet dhe një tjetër konflikt. Donse virtual, që më menz i pati pas kongres magjike me vëllëzrit Endri dhe Stefi Prifti. Tan. Tan një sezon i freskët. Endri Theimi. Nuk ka guptime kam the coverso. ë, s'ka uh, koncerte. Imagjino ti është këngëtarje se bëjnë me para, e kupton? Edh menesh me kso qërash, më duket mua si humbje kohë, po gjithsesi. A kuptim? Ehm, um, garantet thonë ata nisur nga fakti që vetëm pak or pas publikimit të re, do të thonë që ndodhi mbas publikimit të këngës së re në llanë 2. <laughs> ka dal këngën në llanë 2. Flak atje. E kanë thonë nga ana tjetër. <laughs> oh po që këto janë dyshime të policisë mund tani thot thot panorama gjithmonë policia po e thon nëse ka ndonjë lidhje mes tekstit të këngës në vallën 2 dhe autorit të ngjarjes po oh, po mes tekstit të këngës po çfarë mos janë përdorur ka dhan okay, tani unë, unë jam shumë kurioztar të X këngën se nuk e kam dëgjuar edhe un jam shumë kurioztar të atij që kam tani a, që shi, a, në vallën 2 për, për ju në klubin e mia normalisht për, se çfarë do bën ë um, <laughs> Në lanë e dy... Po në lanë e një cita është? Po unë fusë një... Të fusë <laughs> një njërë... Mosësht të e dhe me mamin, a mosës me mamin e të no, tërë... Si në no kontekstë, no. kjo është njëshë, në lanë... Hey, ok... Mm. Kjo është e në lanë... A, pa jo, sega... Ja, ja, një sega... Nërë të dë që e majhë, në sunga të rojtë... Së ka më shërë? Po, pra, kjo është me mamin, pra, respekt me mamin Pro, kjo është me mamin, po, respekt me mamin Po, respekt me mamin Kjo është me në lanë, pra Ok, dako oh. Se i ne kemi qëtu nga e mandit, no? Ta, pra okay. Kedë është në lanë Dhe po filozofinë për mi ani Nese keme nusë mu më Kjo është një shi, për kontekst, ja ku i ke të dyshin të që A, fillo ka kësundë Ti jetë valë nga tekstës e kënge? Në bërë shonë dhe tekstët, në parë. Ti është makina, da? Po. Kjo është si në vendin dhe njërës në shënë. Po t'xjo, dhe t'xjojmë të, t'xjojmë njërë. Ta skutiojmë, shëtë bubur. Ta e gizhe me në muti Si do ishqip bërë Qërë mishte kërënjë ardur në kluenë MGSit, kjo është në lani atë të të të bra. Orë Arfani, të edhe 33. Sikur së kishtë anë i rështë. Së prekëtë ndoj njim besojnë. Ishte dhe një ratat të të të të. Në kërkohat, a ty mund të e pa. A ty të ratat të të të. A i kështë në lani vella, si me në lani për shkallë, këtë gjordë të të të të të të të të të të të të të të të të Po, Opa, po, ja, o, për indik me vrabë në lanën Këtu ishë Hajde <laughs> <laughs> midi E, mirë, mirë o, jo, jo, Po, jo, jo. po gjithë të si uh, Mirë të këni ardhur në kryuin e mqesit në Valet e Klap FM në 104 Edhe në ekranin, ekranin në Klab e Klap të vëz Dhe Quna dhe Gota mm. Altini ka një lojt të censurës që është bërë e të mërshme Për të zbuluar Ne frikshme Ne frikshme Sa <laughs> një strombin, më duan kur më ndoin. Ashtu i pëlqen po dha Altini do fak. Më duan tek sa e më ndoin. E dëgjoj më denj herë? Po, vë tjetër. Po zot çfarë po bën? Çfarë po bën? Pastaj Hunda, syt të ve... <laughs> Në gjithaqoftë nuk e di se cilën duhet ngrënë para. Çfarë ti ha më parë? Kokërdhoku. Jo, ja, kokërdhoku, jo, jo ja, ja, kokërdhoku, sakom. Gurmazin. Jo, bo bo, ja, ja. Gurmazin. Un për gurmazin <laughs> <laughs> po, <t'm? laughs> do të shërbehet. Si o ul të lexovet ato që duhen lexuar. Zemrën. Po mos, mos e ndosë qytetar. Lërë ta për imagjinal. Okej, okay, Altin, për ty do të them bishtin. Jo. Ja. Lërë ta për imagjinal. Jo, ja. trurin. No. Sa janë me përsëritje tani? Mmm, mm a znjora Brituna. Mir, okay, uh, vritheni mendje për këtë, ieri ndërkoh ka një histori për ta treguar dhe është plot me qen. Mm -hmm. një, është, ëh? Eh? Është. Një histori e qen. Jam plot qen, 735 qen. Sa? 735. Ashtu. Kush e uroi të sinomlod? Në fakt është një mm -hmm. indian me emrin Rakesh Shukla. Është një zotëri nga India, një indian. Një indian. A më herë, tani është i shkurt, mos bë kso. Ai në fakt është inxhinier software dhe bashkë me bashkshortën e tij kanë pasur edhe një pasion në për të kujdesur për qendrën e rrugës në fakt. Në fillim kanë blerë një ferm në Karnataka të Indisë. Karnataka Kan ata. Kan ata këtu. Kan ata. Qi është 3 hektar e gjysëm wow. dhe para shtat vitesh ata kanë gjetur fillimisht një qen të braktisur dhe ishte mm, mm. Rod, Rodvaler, Rodvaler, i cili ishte jo, më fal, ishte Golden Retriever 45 ditë, ishte në gjendje shumë të keqe mh. dhe çifti ka vendosur që ta marrë dhe e adoptoi është kujdesur për të dhe që nga i moment kanë 7 vite tani më që kujdesen në këtë ferm për qent që, që njerëzit e tjerë nuk i duan që i gjejnë në rrug, që nuk janë në gjendje shumë të mirë, ata kujdesen, uh, i ushqejnë dhe i largojnë sëmundjet që ata kanë. Po, po, është një njerëz aty që s'ka s'ka qi më fare, nga këta po, që është me lëshpanos. Kjo është një foto po, po. kur ata kanë gjetur disa dhe her në fundit Altini kanë gjetur po, 22 to po, tillë që ishin i smur. Ishin në gjendje të mjerueshme. Me gjithatë to, a i ka rridur që t'ket 10 persona që punojnë në fermën e tipikër dhishtë, që kuidesen vetëm për 735 cend të bragtisur, që tani më i ka sotëria. Për është një histori për... shumë e bukur, dhe shumë unë që të të më pregja, Shumë e bukur, për t'eshtë një histori cend, shumë i stashur cend, të shurje për cend, Kor njerëzit regojnë anëve të tërë më të mirë. Gadi njëmi cend. Gati një miq <qe> janë. 700 <gat> tini, e kam vënë shuad... 735 për momentin. Por mund të sh... mund të shtohen të shto. gradualisht. Mm. Ka një kështu një që hyjnë hyrat e dalat, ë sa, hyn, sa dhe dhe shko, madhe, që hyjnë sa që dalin atje do të ketë një kështu. Po shikoj ferma është shumë e madhe, kështu që qent janë të lirë që të luajnë, uh, nuk është se largohen jashtë fermës. Megjithatë është edhe e vështirë përveç faktit që duhet të ndohet të trim bashkë. Jo, duhet edhe ti ushqes ti ushqesh, më fal. Në ditë që ant ushqehen me 200 kg me 200 kg mish pula. 200 kg mish pula në ditë. 200 kg orë. Çfarë më jep? Sana ja vinj tashën, sana ja vinj. Së çumsin s'na japin. Mishin, mjaft dashuri. O, më ndashuri mirë. Na japin mishin. Le të mos lasim të lutem për mishin. Peri, pse bëni lek? Ekziston një festival i termsh, se njeriu ushqehet deri ajeri, edhe ne kemi kemi një traditë, kemi shpirt mi të gjithë. Kemi rritur dele, dhe në lopë Pula, pula sa, kod, Edhe u marim, u marim, është mardhënja jo e Po se në shonim vetëm përfitimin ekonomik Pula, kështë qem do njëher një, Edhe një, përfitimin një, një, shpyrtërë është mardhënja, ja, ja, dele në mërkohën Ne i marim ishin <laughs> <laughs> Dhe pas da e shet <laughs> Ne i marim ishin, <laughs> leshin, qumështi E mërë të gjithas E kikisht drizha. Ne kem pasur të drejtë. Somos shkasëm për ato 200 kg pula që han këta 745. Po ato ieri. Po, skaq. Do them që ne i duam kafshën, po me interesa më, ne kibagizëm. A ma... do klasim tani se çfarë ha ti për ditë, edhe se sa kanibal je ti? Unë, unë edhe të gjithë së bashku. Vetëm bar, bar. Sa kanë këngrën ditës ti? Sa kanë? Sa sa kanë këngrën ditës ti? Po saltin. Mm -hmm. Nëse të sallamin që mund ta ha unë, një, ai tani mos e etiketo gjërat tash se ku e ke ngrënë. Nuk te ke mish qeni. Okej, po themi havon që. Meisha kamerën bëj shaka. Direkt e ti. Mish qenit nuk hahet. Dgjoj. Vetëm në hell mund ta hash. Ej. Ojojoj. Baj vetëm, baj vetëm, baj vetëm. Mish qenit ai ngrënë. Baj vetëm. Atëre. Atëre. Dijeoni edhe një herë mish dashur. Kjo nuk është një qenë Ta një mërë qita nuk me, nuk ju t'i gjoj fare Po edhe pull nuk është, pullës nuk i hajnë sët, nësa di unë E t'i gjojnë një një, kujtjes, qfar, qfar jemi këtu duke ngrënë O Zot, qfar po bërë? Pasaj hunda, sët dhe Nga t'gjitha këto nuk e di se cilë duhet ngrënë e parë Pajeri, cila? Cila ngrën e parë pa, pa, Cila oh ngrën, ngrën e parë Hunda, sët dhe kjo zarrët. Pra, fëmi ja. dëgjoj, tani do të ndihmoj, tani do të ndihmoj, tani do të ndihmoj vërtet se se meqë e kam ndihmuar Antinin, e kemi zgjeduar bashkë kripën e tjera e tjera, kështu që kam ndiem si si si pjesë e losë. Ka the bay, ka the bay. Miq dashur, me të ngrënit e një le të themi shëndetshëm. Një chingj. Po. Veç chingjit e keni bashkë chingjit i hangjëra uptohet qartë. Po edhe ky, ky izotria është është duke u habitur sepse është i huaj. Dhe chingji në hell, thjesht si po e shikon këto bër, <gjana> <gjana> <Nuk> është një <gjana> <nuk është>, masazh, <gjana> nuk është tradita e, e vendit të tij, kështu që është pak i pak i këshum, edhe po i pëlqen. Mm. Edhe nga dia fillojnë thotë, çfarë janë po bëjnë këta? Asyrin thon se e shikon këta Prajon, mhm, ai tempo. Si, e ato. si, fenator. Unu i hade liet vetëm ajo. Vetëm <laughs> Be bebia. Bebia po. Bebia i liet ieri. Ëm, uh -huh, uh, sa më mirë. Dhe, dhe kë tani i huaj, Anglizia apo çfarë është? <laughs> Anglezët. Nuk di nga t'ja mbaj. Nga t'ja filloi. Mm. Ndihmojni ju lutem anglisin ton. <laughs> nga t'ja <tjim> filloi. <laughs> nga t'ja filloni ti ju një kokë qingji apo 100 qingji të tjerë. Diqoni mirë. O po zot çfarë po bën? Pastaj Hunda, syt dhe Në gjithaqoftë nuk e di se cilën duhet ngrënë para. Okej. Jepi babo. Ka një rat, ka një rat. Sa rranë ndaj. Po çfarë është kjo që po kërkojmë ne më ish dash? Çfarë është kjo që ne e kemi fshehur? Mhm. Mhm. Po kilores po ndiet fare. Do i them shpatu. Kontrollojeni njerë, është mir apo jo? Ja po jam mirë. Jam mirë. Po mirë. Dgjoni është arrestuar njëri Kush? në Florida duke vjedur njëra ordinere kështu. Të lojtë, e? Pare dhe parkimit. Uh -huh. uh -huh. Edhe këj është nga një familje shumë, shumë, shumë e pasur. Dhe ka përfunduar hajdu të rrugësh. Dojnë të adicion një këtë histori? Yeah. Se simë përfundosh nga, nga pasurit pralore në të vjedhësh dy leksa? Okej. Okay. Okej. Okay. Jero, yep. bas pak. Un që venim Jesild në kram 5 në 100.4, tani do të lidhemi me Eldin, miq dashur, i cili do të na informojë mbi situatën edhe më herë pasaj Muzizhki në klub e them tani Eldi. Hello, un jam Jesildi. Alo. Eldin, ç'ka? Alo. alo. <laughs> <Oua. laughs> Mos na fol gjë çuse. Alo, gjithë këndërshem. Ne do të vazhdojmë të përgjigjemi. <laughs> alo. Hamon, ç'bash? Tu bëg shumën, sigur punoj në call center. Ah, si në call center. Ćao, e lëdi. Si, si. Dijon, e lëdi. Uh, Munda qërështë të konqë, se nga dijon dikush nukaj një call center, që jemi duke forur, nëndështë të bërë një oferta. Uh, oferta irresistibile. Eh? E mërë ti pasaj. Si, si. Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Dita sotnë, dita sotnë, dita sotnë, jo, të taktej në Shqipë, translate të më dhënë pasaj. Në Shqipë, okej, okay, ben... vabene, vabene, në Shqipë, në <laughs> Shqipë, në Shqipë. Për momentin bliti, kemi situata me trafik, të pakëta për në përshore në segment për nga sheshuritë, të sonë dirit e këshkollë european, në përshkollë Vasilçando, të dyra krat me trafik, mm -hmm. njështë nga kryzimi komunës dirit e kure Vasilçando e nga rëkuar, Mëtej dhe kryzimi si ndjetohëri zoguzit Gjithë ka unazës posh me është me trafik të rënduar Ndërkon që kryzohet me aksin e rrugës përësit me trafik Lëvizja që vjen nga autostrada Shesh Shqiponia Mënë tem djeblendit dhe shesh Shqiponia Paktën rësën skadrë e 30 dhe Dheri rësën 5 e 30 Një segment prej 300 metrët më dhe një orë Shumë trafik tiranë Paktën dhe të të të rënduar Por për momentin unazës për me � Rruga Bardhyl dhe pjesën e zbrite nga bulevardi Xan Dardh drejtues rrugës së Stefani. Rruga ka vaje përmes si aks kryesor drejt qendrës, nuk ka probleme, dy kraje të saj, qarkullohet drejt qendrës, nuk ka probleme trafikut, edhe rruga Elbasanit ashtu. Qendra e Tiranës vend problem, unaza e vogël që lidhet me rrugën Drit Gjëturit, pra pjesa tek plata drejtas kryesor në kryqëzimin e saj, mm -hmm. para cilës ngjash zakonisht trafik, mm -hmm. dhe bulevardi Zoqupar me trafik nga mister drejtisht, drejt drejt kryqëzimit pra me rrugën e Gjëlulit me probleme. E kuptoj, do të thotë se trafiku është për kështu që. Nëse trafiku është trafiku theveti, edhe nëse trafiku. Me komandantin e trafikut dje blen pa e diskutim. Çfar tha, zë di joga. Dolirova me katleta sepse do të filluar tek Shushica ka efektiv të policisë urbore tek kryqëzimi tek Shushica ka efektiv kryqëzimi i komunës janë dy efektiv forci urbore. A është efektiv, jepini në efektive, shanto, një, një mas di joga, djam sik mua. Ta duhet të kenë një mask për uh, se se tymi ka shkuar kësu në kamprishinun në qiell, domethënë me, me gjithëto makina, me gjithëto është shumë problem kjo rruga ditë të tani blendit, mm. parle nga ministria, nga ministri rendi, i rendit deri për dalje tek sheshi bush te Sulejman Pasha është fakten duhet O pse si vini nga sheshi në Ndereza, mespërmes atyre. Pshaftit. Ëh, <gjit> që ajo është e bllokon atë. Ose të vijëi oh. pakëm kështu tash isë. Isepi. Okay, edhe, është, qen, uh, në isepi. Oke, falim dhe i deldi. Falim dhe i deldi. Dite mbarë, ildi, mërpamshem. Eldi mi shtë nëshur që në ndimon me trafikun në qdo më gjesë, po kam shqipin që me trafikun <gibirin> së ndimon me do të më. Kam di shuar tje njërës të ankohen në mënyra... Në lidhje me trafikun? Nga më njëzorë. Që arthonin? Nuk ka në thonin? Nuk ka në faj. Ankohen shumë, nuk ka në shumë. Do mëson mua më, më shkon nga Rogneri te shtpia gati 40 minuta. Po na ç'or duhet të dalim ne jo, që mos ke trafik. 40 paq, ka trafik gjithmonë. Ç'do të dalim sigurisht kur kur kur të Orët e parat mëngjesit janë më të lira. Kur s'ka trafik, p.sh. në orën 6 të mëngjesit është e lirë. Ose kur mund të marr ne? Edhe nga ora 9 e gjysë të darkës. Edhe atë është e lirë, po. Ka një dolla tingëllon nga ora 9 dolla u ndje dhe nga nga Petronini deri në deri te Rogneri që në këmbë anë Sësoni isha përshuar, un isha përshuar në... Kino Studio, kështu që duhet duhet ta merj makinën. Duhet ta merj makinën, po nga nga Petronini në 9 Darkës deri tek Rogneri që në, në këmbë mban 10 minuta. Mhm. Uh -huh. Ishte një 20 minuta. Sepse është, domethënë gjithë Tirana e re, gjit Wilson, gjit të gjithë shkollësh e Sheshi Wilson, gjithë shkallë shkon tek Sheshi Wilson. Se nuk ka zbrazje nga nga Sheshi Nën Teresa tash, se domethënë është është shumë problem. Se të gjithë kanë të dalin të gjithë të dalin tek Sheshi Wilson. Gjithë uh, komuna e Parisit, e kemi arsyesh ë uh, gjithçka janë pasaja ande gjit nga Gjithçka që vi nga stadiumi Dynamo, gjithçka që presin nga Liburnia. Kjo është një kompletnë lajëre atje domethënë. Në total. Doet vinë gjithë e ksheshi Wilson Ate sheshi Wilson ke edhe këmsorët Se janë vizatë e bardha Edhe do Do, do fudet e gjithë E gjithë ajo aty Në faktë këmsorët i kemi gjatë gjithë rrugës Jo ja vetëm të vizatë e bardha Edhe duet ndalosh të Mirë, mirë, mirë, d'akord Po të vizatë e bardha do mështë që më gjithë do Në ndalosh për këmsorët Në ndalosh për këmsorët Në ndë qenë për këmsorët Në ndë qenë për Po për ato për qar Përsa e janë kohë për ata në bicikleta hmm? Përsa e janë kohë për mua Doj gje gjithë ma unë di këpër muar Doj gje gjithë ka di cka për të Anë kohëm dhe për, për qitë makinat që Zënë uh, atë pjesën që jodë Rrugën që është aktor për bicikleta Kërsin e bicikleta Aja ah, mana jo është Se, jo përgjë po, Jam ato të semaforit e presidenca mm. Tako e shgjithmonë me ato që mbajnë korsin e duhur Dhe ato që futën e korsin e bicikletave po, Dhe ato të bicikletave normalisht Doen të kalen të pare të kuptonë, se kujton se kanë rrugën ata Po Maskarifare <laughs> Të të mershëm, ja Ta që usënë korsin e bicikletave Të regojnë që janë Janë, janë gëdhë Nga trut e kogës, janë kësu Shatardë Që janë marrë patentër në një ribje Pa, qatë të është? Bide, po sa thuaosh? Masakë. Nuk ka mbarë ndonjërin që dëgjo bitet, a? Po asnjë. Për zonën e kursimeve të biçikletave, shih me bllokun për shembull. Rruga, rruga kryesore e bllokut, çfarë quhet kjo? Që ardhën dëshmorë të katë shkurtë më parë, çfarë quhet atë? Po. Akoma ashtu quhet? Ashtu quhet. Pesë sa? Rruga ku është Skajtauri për shembull. Supozoj se ka kursim biçikleta. Është gjithmonë ashtu. Gjithmonë. Është zënë kështu për shembull, nga fillimi deri në fund është zënë 16 herë ose 28 herë. Ka makina Ka 28 makina që janë të gjitha të parkuara në korsinën e bicikletave një herësh dhe asnjëra nuk merr gjobë asnjëherë. Kurr. Asnjëherë. Në botë. Edhe tjetër pjesë është që janë ca rrugë që mund të je vetëm një korsi vajtje, një korsi ardje, edhe aty ndaloj makina me sinjal e hapur. Pa. Aty pasaj është katastrofë. Ndalën aty, nuk kemi nuk kemi trafik, kër... domethënë. Nuk di çka thua. Kjo rruga e këtute... gjithë. E di ti? Është një vend jashtëzakonshëm, është jashtëzakonshëm. E ikim, jemi shumë vonë. Kthehemi pasfaq luim qesit, klave fem 104. sanno she told me don't go me at least what put in up i always get the best of me the worst is yet to come all the men don't be because that is set be well what deep below Online e kam fjalën. Po, jo po, po, po. Jo, po, po. S'u kuptova. Unë nuk e di. Mm -hmm. Do gjendet. Mm -hmm. Do gjendet fajtori. Më mm -hmm. sumecia mm -hmm. është për ta gjetur. A gjendet vërtet? Po. Si? Duke par folderin uh, që e kam Motivu, të pa aploduar. Po. Mm -hmm. Do shoh seilat mungojnë edhe de do të thonë se ke çoti për shembull, do të themë ke fshirti, sikedall keq për shembull. Dakor, dakor, po, s'kam shqasia. Ne nuk na intereson ta si jemi mirë apo keq. Por ne kemën veten ashtu siç jemi. Ne i kemi zgjedhur me kujdes këta. Pikërisht. Më të bukura, të më të lezetshme. Është më e bukur kur të bëjnë sepse është diçka që ndo për shembull. Ç'q? Të bëj një rënë në një festë me njerëz tan. Ben vdoj ndiktei ta jante telefoni i, ta në telefonin. Ne mm. pasai un vdo folloku un kam dal mirë, por ti s'ke dal dash mirë. Ndos ndos përgjithsisht, për fat keq. E gjithmonë. E gjithmonë edhe ti thua të lutem miqë, atë se kam dal shumë keq, <laughs> por nuk kam më të mirën mm. wow. atë. Të përgjithësisht ai tjetri. Wow. Un kam pas <laughs> sukses me atë. Po më mirë se hedhën fare. Në mlesh pa martuar të lutem i. Kjo është rasti më keq. A gudhin se çfarë? Kjo është kur nuk është të që është e pa mjeje Olë taku është edhe Se ka për duke Kje për është E më qërënë si katën e Nese mm -hmm. Qërënë si katën e Qërënë si katën e Kemi në një fituës? Kemi, kemi <laughs> Një fituës <e> serios <laughs> është gjëtur fjallet sensoruar Për wow, tët? Mos. E ka gjëtur Valbona 809 Bravo Valbona të Dhe të ka thënë fajqet Wow Eksak se mo Po zot qëfar po bënë Pasaj hunda, sytë dhe faqet Nga të gjitha këto nuk e di se cilë Duhet ngrën e parë mm. Bravo Valbona Mundo që nuk ka rravë Mundo të hasa dhe që të vjen I lumë mm. dhe saj Qëfar fitoj Valbona? I lumë ja, Valbona së ka gjithër Faqet, mi zda, faqet Po që duhet tjetë edhe Valbona Nga këto që e haqin që e haqin që e haqin që e haqin që e haqin që e haqin që e haqin që e haqin që e haqin që e haq E dhe fjalë që unë nuk i them dot. Nuk i thua dot? Mm-mm. Nësit thua e prajta. Lere se e morën me. Mm-mm. Po Micheli ka thënë planësin. Planësin. <laughs> jo, ishte faqet të sojnë zotrinë, për një orë nga primi muaqinës, valbona është pa fituese, i lumë të asaj. Bravo. Qështja është të shkoj mendja. Mm-mm. Ja të shkon, ja së shkon. Mm-mm-mm. Mir. Mm -hmm. Ah, do luajm. Mm -hmm. Po, do luajm. Do një loj. Kë kë par? Kë kë oh, parti? Oh, yeah. Atëre. Do luajm koka më parë unë në klubin e mëqyesit në këtë moment, Mish dhe miq dashur. Miqtë e mikun studio do të bëjnë pyetje lidhje me ato që un kam par. Dakor. Dhe nëse janë të saktë. Oh, Ao, çfarë singull do dëgjohet? Nëse janë të pasak, më do të hem që jenit pasak okay. Jepi jeri është në mashku? <sighs> Bravo jeri Bravo jeri mm. Më fatë mm. Bravo jeri Merët me politik? <sighs> mm. Mm. O, o, jo jo. Okay. Udojgja Atër është gazetar Jo oh. Analist Jo Lorin Lordi. ë uh, ë mm. ë uh, ë është uh, artist. Është Lordi. Është ë artist. Është është këngëtar. Ë jo. Është aktor. Të lumtë e ë Blendi është mbi 40 vjeç. Jo, jo. Okej është 940 aktor jemi mirë e kemi patur në studio jo e kam u dogje u dogje hajde hajde hajde olta ol po shkëlqen e theatër jo lori vendi aktor po jo në teatër burrësh e kemi shok I, i, i, i, nuk do thosha, jo të thosh Lori man. se kemi shumë që kemi më shumë shok se ky. Ah, okay. Dhe thën, jo, do të thonë jo, fatikisht. Kishe që për të thënë Lori? Jo. Mm -hmm. mm -hmm. S'është, s'është dori, s'është dori. <laughs> <laughs> mund kishte qenë, mund kishte qenë. Sa më me... Me dorën, me dorën Isha, me dorën me Devin, me këtë zonë. Po, pra, a ti mendova se më qishte festa. Ishte festa po. Tanë, po, tani radhën e kam unë. Festa e topit po. Me kam unë radhën. Ëm, ti ke radhën po. Ëh, është aktor filmi. Është aktor, po, jo filmi, jo filmi. Ka luajmela. Jo, jo, më vjen keq, më vjen keq. Më mirë. Ti denc. Është aktor, është ky. Aktor është aktor. Aktor teatri. Jo, për ja, e tham që ja Ok, ta një kam një ide Ba shdojmë e olë të në ta një që E ka rraven sër ish O, e të nuk e t'gjove Êh, është 30 etin, etin. e lartë kë? 30 e lartë, e sakt Dhe 50 e posht E sakt, për ne tham 20 e posht A, 20 e posht, ok Qëshë mirë mund të thosh e 60 e posht është e sakt Ok, edhe 100 e posht E sakt, e sakt është kuj shëndosh? Ja, nuk të thosha Ikojta Jo, shumë i shëndosh Shko me soqe Lori, Lori Ka qen aktori portokalis Shko me soqe Ka qen Ka qen dhët Lori Nërre se u gjetan Lori Ta shti ka një emision digital Gabim, Lori Mos Vashdon djetë në portokali Vashdon djetë në portokali Bënë rolin e gjinis të portokali Jo Mbrëm ishte me grip Atër është Flori E saktë është Altini që ka fituar Lojë Nuk përbazë pare Altini Bravo Bravo. Bravo Altin, mëngjesin uh, shen... bravo. Mund të të them, mund të ishte qenë shumë mirë te kryeministër kur është i grimuar. Pam. Mund të ishte qenë më pyet. Po. Ndoshta më i, i suksesshëm. Por vazdojmë <laughs> se është më me fat, thon. Florish florish shumë. Mjes. Ai mm. është. Ne mendojmë se është shumë i talentuar. Është vërtet. Po. Shumë, ehm, bravo Altin, të lumtë që jeni ditë. Je fantastik. Je i madh. Tani më çarmë ri ashtu si. <laughs> po, şi jam fitore atë. Gratë, <laughs> sugjer. Sa të kalojnë siko, e kupton. Vazhdojmë pra me dashur me Magic tani hasta uh, cover muzik në klavë fem në 104. Ora s'nëndëtramë. She tried on everything, every little thing inside the closet. And she knows this getting late knows it i've been with sit in with Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ora është tani 9:19 minuta, miq dashur, këtu në Krujën e Mqesit. Enonjela është me ne në studio, ai specialist programi pranë UNDP-s dyrave të Komunitet Bashkuara, programi zhvillimit i Komunitet Bashkuara këtu në krye qytet, eno mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kënaqësi që kemi Së këtu në studio. Ëm uh, kemi folur uh, në vimsi për një program uh, që zyra juaj është uh, duke zhvilluar prej pothuajse një viti tani. Ka mbaruar madje raundi i parë ka mbaruar dhe raundi i dytë sapo shapur. Ëm um, në fillim se kjo është më rëndësish, për ata që duan të marrin pjesë në në raundin e dytë, pra, uh, si thua është një rifillim i programit nga e para, uh, cilat janë datat? ëh uh, okay uh, faleminderit edhe një herë për mundësinë që më jepni për të qenë me ju të mëngjes në këtë program. ëh uh, ne mendojmë pak pikëspari uh, një pikë referencë për sipërmarrjen. ëh uh, ne kemi kohë që po punojmë për sipërmarrjen duke u ngjitur sipërmarrjeve rinore në Shqipëri, sidomos nëpërmjet, uh, si thua, uh, këndvështrimit të vetmunsimit. Dhe prandaj ne që në mars të vitit 2016 filluam kemi lëshuar të program të vetmunsimit, uh, i cili është kompleti hapur për të gjithë të rinj që janë deri në moshën 30 vjeç, të cilët kanë një ide biznesi, pavarësisht kualifikimeve akademike, shkolles apo jo, pavarësisht se nga vijnë, në gjithë Shqipërinë. Uh, kanë drejt të drejtë aplikojnë me një ide biznesi e cila pastaj përpunohet, uh, skartohet, duhet përpunohet mm. uh, dhe përfituesit i, i shkojnë, uh, si thua, i nështrohen një lloj trajnimi uh, dhe një mentorimi për të dalë me një business plan më, të, të thjeshtuar dhe në fund fare ata që janë suksesshëm uh, arrin të përfitojnë grantin prej 500.000 uh, deri në 500.000 lekë. T, të të reja, i cili shkon drejt paisjeve apo shpenzimeve operative për operacione të fillimit të biznesit. Tani ne kemi mbaruar sa uh, siç ju thatë, kemi mbaruar raundin e parë. ë uh, Më duhet të përmend disa shifra që janë interesante. Patëm për uh, nitën kor, e hapëm mm -hmm. për rreth 1 muaj, patëm rreth uh, 600 aplikime. Uh, kuptohet një pjesë e tyre nuk ishin të plotësuara, ë uh, mirë, kështu që u skartuan natyrshëm dhe kaluam në proceset e skartimit më të theshëm dhe shortlist-i do të thotë pastaj rreth 100 për tyre filluan trajnimet. Tore dhe tranimet janë komplet mi baza vëlletare, mm -hmm. kështu që në fund farë ata që përfunduan tranimet dhe që arritën të realizohen një, një, një business plan të sakë, më bërë mjetë asistencë që në japim, në këtë proces jemi dhe 36 vete që kanë përfunduar të, mm -hmm. këtë fazë dhe janë, uh, janë gati, gati përregistrojën për... në qëndërë komptarët të biznesit dhe janë gati të jenë përfitus të grantit uh, prej 5.000, maksimit 5.000. Shumir, uh, maksimi do e që dhe... Mm -hmm. Së tani në momentin e dëgjuesve, më zgjojmë duke folur me Enonjelin, i cili është specialist programi pranë zyrave të UNDP-s, apo zyrave të programit zhvillimi të Kombeve të Bashkuara në Kryqë Qytet, e flasim për programin e tyre të vetëpunësimit, që ka nisur qysh në mars e në operacion me këtë. Do të rish jap momentin tek një website i, i pjesë programin quhet aftesi.info, e shohim në ekran edhe në në këto momente ku a, mund të gjendet kamëshë shumë informacion i plot në lidhje me programin por është programi i vetëpunësimit dhe hab aplikimet për të rinë deri në 30 vjet. Kjo është e rëndësishme deri në 30, 30 vjet. Pra, nëse ju keni një biznes apo një ide biznesi që doni ta ta ta jet, ta fuqizoni, ta, ta ta konkretizoni, ta, ta sillni në realitet, të punësoni veten, të punësoni njerëz, uh, kjo program është për ju, sepse sepse uh, kjo faza e mentorimit. Pra, çfarë do tani? Kan kohë nga data 15 dhjetor, që e la më pas, mm -hmm. pra 5 ditë më parë mm -hmm. deri në datën 15 janar për të bërë aplikimin. Korrekt. Dhe kjo është e hapur për së të cilë? Kjo është e hapur, në blogun, në, blogu, në websitein që ju savo prezentuot, afsipikinfo, që ne kemi rreth një vidh që po, uh, po e mirë mbajmë, dhe e kemi menduar më shumë si një platform uh, bashveprimi, me të rinjë, që ka një loj interesi, jo vetëm tek pjese si për marrës, për të këtë atësimit, mm -hmm. uh, ne kemi uh, lanëqurë të situasht, aplikimi ndodhet uh, i hostuar në këtë loj uh, blogu, dhe ka rreth gja gjithë pjë në cilët uh, njerëzit janë të, të të lirë për ti për ti përgjigjur me i de biznesi, më duhet të saksoj diçka blendit. Ëm mm -hmm. uh, po shikojmë vetëm ato ide biznesi që janë në fazën e idesë. Nuk po shikojmë biznesi që janë të regjistruar tashmë apo që kanë një lloj profili. Ëm mm -hmm. uh, po shikojmë biznesi që janë të reja dhe që regjistrohen për herë të parë në QKB. Kjo është ajo që ne mendojmë që është prurje e pozitive që duam t'i japim, sepse kushdo mund të ketë një lloj biznesi dhe mund të paraqitet për një lloj përfitimi të të caktuar si një ide. Jetoni që të jenë bizneset reale. Me fazë ideje, të aplikohet për ide dhe pastaj ne afrojmë asistencën teknike të dur për ta maturuar idenë mm -hmm. deri ta regjistrim tek tek QKB-ja, që si thuaç për ne është ajo ai guri i fundit kilometrik që kjo kjo ide ja vlen. E qartë. Ena 120 sinjale. Tanë mbas një viti e mbas përfundimit të fazës së parë, çfarë gjëra duhet të kemi mësuar, çfarë kemi parë? Çfarë çfarë keni bënë ne? Çfarë është çfarë është parë tek ato rinj që e kaluan këtë fazë, çfarë e bën përshteti? Është e vërtetë, si çdo proces në në në përmirësohemi me me me kalimin e kohës, ëh është e rëndësishme që ne padajmë një interes të qerëzajkonshëm. Ne nuk e pritëm, më të thënë drejtën, që të kishim rreth 600 aplikime. Por nga ana tjetër ne pam që uh, rreth 1.30 uh, të këtyre aplikimeve ishin të paplotësuara dhe nuk ishin plotsuar mirë. Kështu mm -hmm. që ne uh, si thuaç morëm një hap uh, për ta për ta riparuar paksa pyetësorin që kemi online, të për ta bër pak paksa më miksor për aplikuesit, mm -hmm. duke mas pra, duke marë i për duke marr para sy çish kompleti hapur për çdo nivel kualifikimi apo uh, apo shkollimit. Kështu mm -hmm. që nga kjo pikë pamë ne shpresojmë që të kemi uh, një lloj filtrimi më të shpejtë të radh sepse erëskaluar për më thënë drejt nga 600 deri tek kalimi i gjithë proceseve në në udesh pa koë në në fundom në mars dhe përfunduan praktikisht në dhjetor, kjo i ka kaluar në 9 muaj për procesin e parë të radhës të parë. Ne presëm që këtyra të kalonin më shpejt pak fazën do jetë më më i shpejt pamja e e këtij thjeshtimit dhe këtij shortlistimit. Nga aty vetë që kanë qenë pjesëmarrës ose që kanë shkuar kësaj po themi këta 36 që që shkojnë deri në fund dhe arrin ta realizojnë këta tani dhe financohen për të thuar më parë, këtë idetë e kthyer në në biznes konkretë. Ëm uh, kanë ata një fazë preferuar, është është faza e inkubatorit, është faza e mentorimit, është faza e të shkruarit të këtij plani të biznesit, sepse këto janë thjeshta fazat ku ju i situacioni merrni përdorë dhe i iaftconi që këta të rinj mos i marrin me frikë këto gjëra, por këto gjëra duhen bërë, në fakt janë janë të rëndësishme para se të hapësh biznesin që ti kesh një plan, sa do të thjesht ta kesh. Ëm uh, ka ka Si la kajeun pretruren ja dhe ka ata kanë mësuar më ndoshta më shumë. Ë uh, nga eksperienca, falënderi sepse është çështë vërtet kyçe, uh, nga eksperienca se ne kemi disa vjet që po përpiqemi të paktën të aj njëktojmë të lloqjasie. Ë uh, ajo që kemi, ajo ndodh shpesh të rëndomësh kur uh, kur shikon një mundësi financimi, uh, një pjesë njerëzish mendojnë që është mendant një projekt i thjeshtë, mm -hmm. uh, mund të aplikojnë edhe ti të, të bëhen situash uh, për përfitues të këtij programi. Ë uh, ne kemi bërë të qartë, këtu po flasin për një ide biznesi. Në një ide biznesi, qëllimi parsor nuk e ka tek granti. Qëllimi i ide biznesit e ka qëllimin që të ekzistojë dhe si si biznes, përfitu, si biznes, të jetë si një biznes profiti, biznes edhe mbas përfundimit të mbështetjes që do marrë prej nesh. Dhe kjo vërtet kërkon një lloj ndryshimi në mendësi dhe kërkon një një lloj situash uh, uh, këmbgulje. Uh, angazhimi dhe vërtet që të kén njerëz të kén të angazhuar për për, një, për të pasur sukses në start-up, sepse shumë të thjesh është që të kesh një një kemi pas plot raste që njerëzit aplikojnë, të rinj aplikojnë për me projekte të mm. caktuara, me një ide që kemi një projekt, atë se po për aplikojnë për ca fonde, nuk është ky qëllimi. Qëllimi është të ndërtojmë një biznes i cili të jetë mundësish të eci si në në në, në këmbët e veta me asnjë mbështetje shumë minimale ti ne ofrojm dhe që pasi periudha e caktuar të jetë vërtet rentabël, do të krijoj jo vetëm mbështetjen financiare dhe të, mm. të ardhurat për personin që merret për të punë, por edhe mundësisht edhe punësor të dhe tjerë. Tani, ëh uh, uh, diçka tjetër që ka të bëjë është edhe me pjesën e, e e grantit. Kemi pasur shumë pyetje, domodin sepse ekziston një lloj mentaliteti këtu tek ne. Un uh, kam shumë ide. Njerëzit prishin shumë ide a biznesi këtu. Uh, shumë <laughs> uh, po të mira. Shumë të mira të gjitha, por të, të gjithë thonë që mund duan 150, mund duan 100 euro. Tani kjo nuk është çështje. Çështja është që ëh biznesi bruin e vet, të paktën siç e mendojmë ne, është tek nogë filluara nga nga hapat e vjetër dhe drejt një lloj ritjeje vertikale. Hmm. Që duke ne, si thuaç në kulturë, në kulturë nuk ekziston. Nuk ekziston, nuk e, e përcen shumë. Është e çuditshme kjo, ha. Kjo është e çuditshme se nuk ekziston këto, se e shikon shumë shumë herë jashtë. Ka shumë histori nga këto, që kanë nisur ndoshta portier të dera, që hapte dhe mbyllte derën, edhe po themi 30 vjet më vonë, a 40 vjet më vonë, ka qenë ka qenë shefi i madh i gjithë godinës kto histori ekziston një arsëm që vjen nga hiçi por me me këmbë gulje me pak nga bango pak ata pultas asoj nuk merret vërthyn krye nga dera në në dyrën e madhe po kjo është kjo ka të bëjë me dhe me fazën e tranzicionit të kunëjemit dhe me kaluarën ku kemi ku kemi qenë kemi një lloj etihet më dhe për tezë përpara shpejtë për të pas sukses shpejt uh, por uh, siç po vjen koha uh, ritja ekonomike në Shqipëri po dhe në vendet e tjera tregon që ç shikoj domethënë çdo gjë rihet me punë dhe me pak dhe me si thuaç me një këngulje dhe jo me uh, me ajo që quhet domethënë hiten run economy që çdo gjë të nxjeni mundësitë domethënë të kam mundësi të nxjerr sa para për momentin dhe pas sa probleme do të ndodh. Ideja është ndërtojmë diçka e para dhe mundësisht të ecim dhe ta ta ngrematë. Dhe për sa i përket fondeve, më thënë tretën tokë ky lloj nxitjeje që ne po po u ritim të japim dhe që shpresojm shumë të të situosh të absorbohet edhe nga nga nga institucionet qeveritare dhe nga nga për shërbimin e punëtorëve të punësimit me të cilin ne bashkëpunojmë me Ministrinë e Mirëqenies dhe Renis. ë ne shpresojë. Kjo është thotë kjo. Këtu thektohet që ë në nëse jeni në dieni, shërbimi i punëtorëve të punësimit ka disa ato që quhen masa aktive të punësimit, mm -hmm. që për çdo vit me anë të fondeve të çelëtit që për të, të drejtë themi që janë shufishuar, ë uh, uh, shkojnë për targetimin dhe nxitjen së punësimit të segmenteve të caktuara shoqërisë ne po shpresojmë që si në shumë vende të Evropës, një masë e caktuar të shkojë dhe targetohet në këtë mënyrë në siç jeni po e po e zbatojmë për për vetpunësi. Okay. Që nesër pas nesër shtetit, Sa, si të Europës, pra shteti të jetë vërtet i kushtojë vëmendje, sasiç ndodh në vende të tjera të Evropës, si shteti jo vetëm të të mundohet të hap vende pune, eh uh, për njerëzit por edhe të ndihmojnë njerëzit që ata të hapin mendën e tyre. Nuk ka asgjë të keqe me mënyrën se si funksionon, eh uh, eh uh, masiveve këtu në Shqipëri tek neve, por po t'jenin uh, me pak informacion, po të shikojnë përfituesin e masiveve në Shqipëri, shkojnë drejt kompanive të mëdha që janë mm -hmm. fashion apo apo uh, ndërtim apo, ç'i vërtet domethën, ok ka nevojë për për krahun e punës dhe për vende punës, por kjo që ne ofrojmë është diçka ndryshe që vërtet bazohet mbi mbi aftësitë individuale oh. dhe potencialin dhe vullnetin individual që ka secili për ta për ta çuar. Shkëlqyeshëm. Çfarë kemi në rendi të këta të këta të rinj, këta janë gjithë të, të rinj ata që 36 që fituan nga 9-30 vjeç. Ek kanë ata, ata nuhadhin, ata ata dëshirën, ata pasionin, ata po themi ndonjëherë së së s'është as çështë inteligjencë, s'është as çështje zgjuarsie as çfarë di, po është është një gjë tjetër. Është një gjë tjetër që nuk ja dim akoma emrin se çfarë, po ajo ajo grind, ajo ajo dëshirë. Në fakt drejtën yemi jemi yemi surprizuar pozitivisht nga nga ajo që e përshkruave, një lloj grindje që kanë të rinë tek neve dhe uh, duke qenë se kemi qenë pa paragjykuar nga pikpamja e sektorëve apo fushave pritësi të biznesit, kemi parë që faktikisht fakt, faktikisht radvizohen ato ide të cilat ne realistisht i mendojmë që janë potencialet për, për zhvillim Shqipërisë. Mm. Uh, ka të rinj që theksohen dhe jan jan futur futur sites apo aplikimeve apo apo social media teknologjia do të thotë teknologjisë uh, katër janë foksuar tek tek turizmit mm -hmm. uh, të llojeve të ndryshme të turizmit ka këtyre që janë foksuar tek agrobiznesi uh, kështu që praktikisht do jam fushat që që ne mendojmë që ja potencialet lidhjes Shqipërisë është e, që në e mene, vërtet. Kështu që na na kemi pamë ne nuk kemi surprizuar, na vjen dhe mirë. Por ne kemi pasur të një, uh, më thënë drejt kemi qenë mendje e hapur se duke qenë se ëh uh, ta jemi të hapur shumë edhe për drejt për të rinj që nuk janë që vijnë nga shtresa marginalizuara, që mm. ka një lloj ide. Kështu që, që ne kemi pasur edhe atë trinin që kanë ardhur nga nga Komiteti i Rom, pa. që kanë pasur një ide shumë të thjeshtë për të për të për të shitur produktet e mamës që, që i që i bën me dorë. Apo apo çuçi nga këpë pamë jemi thjesht mendje e hapur dhe shpresojmë që të kemi idetë të cilat vendosen një jetë realizohen dhe ja dalin pavarësisht potencialit që kanë kuptohet nga 36 mbase nuk e di njëra prej tyre do jetë me vlerë qindra mijë euro më së sa vitesh por ne rëndësisht më është që këto idet kanë kanë cituar suksesme dhe që vërtet të të, të jenë histori suksesi që njerëzit të nxiten nga kjo nga kjo lloj çështje që kemi neve po çikonin në, në blogun që ne kemi mm -hmm. që kemi dhe në çorë të programit, pjesa atyre kemi dhe ke dhe si thuaç si thuaç për shtypjet e shum, shum, dhe dhe dhe të rinëve, po të pakë. Ku jep për shkakun që s'e kam hapur këtë faqe. Po do shkruaj, po do shkoni pak më poshtë, janë disa uh, si thuaç statement uh, që tek mbaset e, eh, okej, mbasë do të parë, duhet të klikoj lart tek tek banneri lart. ë uh, diku aty. Rreth nesh buletin informativ për punësimin e, e punësimit tek banneri i verdh. Ah, vete vete banneri aty. Po do, do po po shikoj këtë, po do thotë që 8 masë mundu dalin më mirë tek uh, faqja e Facebookut i UNDP-s, në cilën e kemi e kemi promovuar si uh... e shikoj këtë. Okej. Okay. Po uh, atëre keni faqja faqja gjithashtu në në Facebook si gjendë. Faqja uh, tek faqja e UNDP-s në në Facebook, uh, unë do po unë do po Albania po të shikoni eh uh, ja ku është mm -hmm. zëri i kandidatëve ë mm -hmm. uh, dhe aty kur u shflitet për lancimin e kësaj e kësaj iniciative ë uh, mund të shikoni dhe zërat e, e, e atyre që kanë fituar me, me me një lloj uh, me një lloj fjali në paragrafi, por ndër të tëra ne i kemi dukem të ndërmarrë diçka tjetër komplementare prap tek tek blogun e on, po duke duke i dhënë një lloj informacioni dhe atyre që duan të punojnë, kemi përzier disa profesione që janë cituosh që ecin në në Shqipëri mm -hmm. dhe kemi përzjellur disa histori suksesi të njerëzve që janë suksesshëm që tregojnë historinën e tyre, siç keni bërë dhe ju pjesë këtij programit, që janë vërtet historitë uh, no? e njerëzve të suksesshëm, domethënë që njerëzit kanë një pikë ajo që quhet si një model rol model një, që të shikojnë për ta. Ai është kanë vënë unë Eno nga nga Ana Jon, pastaj si njerëzit e përfshirë në media, uh, ka një interes të jashtëzakonshëm. Domethënë un nuk e di pse media nuk është duke duke i kushtuar sistem në vetë dhe më shumë vëmendje, sepse sikosh të pyesësh ne ne do të sjellim këtu në një cikël të gjatë të rinj që e kanë e kanë kthyer në realitet. Uh, Nesër do kemi një djalë për shembull, ai është artist, ka mbaruar për pikturë, ka hapur një studio. Ka hapur një studio uh, pikture, fëmijët shkojnë atje, mësojnë, ka punosur veten, ka punosur të tjerë, domethënë që apo shkojnë mirë ë uh, i solitudë dhe ka shumë ndrën që e kanë marrë ta hapin ne nuk i shikojmë sepse për trrin zakonisht flitet në në me citate e me me kështu uh, po themi stereotipe right. janë në kafe, janë budallë, janë në një rand, janë për tac, janë kështu janë ashtu right. dhe e vërteta nuk mund të ishte më ndryshe se uh, kaq. ë kështu që i kemi vënë nëse duam një kemi mbyllur sy domethënë për për par vetëm ato që duam të shikojmë, por në fakt në fakt E vjen mirë që programi juaj e vënë duke këto kanë të rind goxha nga kjo dëshira për të bërë qëra për t'ia dalin. Më duhet, më duhet ta mbështesë ato që ju that dhe faleminderit për rolin që ju po po po luanin në në këtë aspekt. Po ne idet fillestare që kemi nisur për mbështetjen e e këtij programi shkojnë rreth 3-4 fije 50 më par. Uh, nëse keni dëgjuar ato objektivat e, e, e zhvillimit të qëndrueshëm që janë aprovuar në New York, mm -hmm. që janë deri në 2030-të, përpara se ta për, për, përpiloheshin këto, shumë vende u uh, uh, nënshtruan një lloj konsultimi të madh publik. Dhe ne e kryem tonë në Shqipëri. Shqipëria ishte nga vendet që krye. Ne kemi kemi dalë për Shqipërinë dhe kemi kryer fokus grupe dhe takime me trinit në gjithë Shqipërinë. Dajoj që na uh, ajo ishim të paktën agoditin ne, eh, uh, ishte fakti që shumë të rinj në, në në nivelin lokal, kuptimin në lokalitet të ndryshme të Shqipërisë e the most suggestionli at 18 vjeç, kur i pyet se çfarë prospekti karriere mendon ta kesh në Montargën, mendonin që karriera e tyre ta kish në një institucion publik lokal. Shtetror. Bashki në Bashki, oh. gjykata, në nivel lokal që me saun të drejtën për ne ishte një lloj skandal. Ishte një lloj goditje sepse oh. pas 25 vjetësh, pas 27 vjetësh transicioni dhe kur vërtet ne mund të shikojmë frytet e e, e, mm. e këtij sistemi, të rinjë dhe koma, të, të rinjë dhe koma, të mendoj që të kenë një loj, të ardhen të tyre, në ndrën të tyre, të kenë për një punë dhe administrat, është ishte dishka që ne në sigurështë në ishte një, uh, një wake-up call që që uatë për neve, uh, dhe me nduam që atëre, ne duhet të bëjmë dishka për të punë, dhe aty patin gjenezën dhe këj program që A, me mir, jemi dhe sot por nga anë atjeter roli juaj është mërsishti uh, uh, i, i domësdo shumë sepse sa do që ne uh, përpichemi uh, gjithësësi uh, kemi vetëm një loj uh, mundësie arritjeje, por zërli dhe përqimi që ju jepni dhe sidomos me andu këtyre modeleve që egzistojnë se në fund fundit uh, uh, njëzit Të zhuse, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër E de në i dera që shikojnë, ok, filani funksionoi Pse së në, më së të bëdhe unë Shumir, un, leta poj mm. Ne flasim akoma për modele Se si e nisi Facebooku, i Facebooku Apo Google-i në një garaj Dhe në, në, në Shqipëri më të ka në një jo ja një nivelli Po ka për nivelli në tonë ka dhe modele së tjetër Pa tjetër, pa tjetër Shqë në këpër për roli ju është jërëzakonshëm dhe falim derit që për bashku njëmë në në njështë Eno Njëlla, misdashur, është specialisti i programit zhvillimit në zyrat e kombëve të bashkuarë këtë unë në kryë qëtë, unë të falin dhe rëjë për kohën, sot dhe më njështë Më nësoni më shumë në faqën e tyre UNDP Albania Nësë rejeni në Facebook UNDP Albania ju të shonë tek, tek faqa e organizatës Këm më nësoni më shumë bi aktivitetet e tyre programin Në veçantit vetë punësimit E gjeni më sakt E më, më prantek afterc.info Shfaqa e tyre blogu e tyre Dedikuar gjatë për këtë program Afterc.info Edhe njëherë falim derit Eno Falim derit, do derit. Baspak, E do këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në kë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 We crave a different kind of buzz let me be your ruler ruler you can call me queen bee and be your ruler oh oh let me live that fantasy my friends and i we cracked the code we count our dollars on chain to the sky And everyone who knows us know the we find with this we didn't come from money but of songs like cold teeth break who's tripping in the bathroom blood stains all down stretching the hotel room we don't care the driver catala in our dreams, but everybody's like crystal made, black diamonds on your timepiece, jet planes, islands tigers on a, on a gold, gold leash. leash, we don't care we aren't caught up in your love affair and we'll never be royal oh, yeah. royal Vet tani? Ai, ai, ai. Ai e dini se, dini se. Vet tani. Ai e dini se, me yeri në klubin e mësgjesorëve. Si të hiqni njollat e verës, vajt dhe kafes nga rrobat? Njollat e kafes. Vlen për njollat që kanë qëndruar deri në 1 ditë. Përbërësit: uthull të bardh, sodabuke, peshër, furçë dhëmbësh. Udhëzime: Njomni një peshër me uthull të bardh dhe me të fërkoni me kujdes pjesën me njolla në rrobë. Nëse njolla e kafes ka shumë kohë tek rroba, mbulojeni atë me sodabuke dhe më pas e fërkoni me një furçë dhëmbësh. Në fund e lani me ujë të ftohtë. Njollat e verës. Vlen për njollat që kanë qëndruar deri në 1 ditë. Përbërësit: uthull e bardh Sod buke, furqë dhe mbësh, udhëzime. Njëm një pjesën e një losur me udhull të bardhë për të pakton 15 minuta. E fërkoni atëm një peshirë të pastër, pastaj e mbuloni me një herë me sod buke. Lagin i furqën me udhull të bardhë dhe e fërkoni me kujdes pjesën ku keni hedhur sodën e bukës. Në fund e lani me ujtëftot. Njollat e vajit vlen për njollat që kanë qëndruar deri në 2 ditë. Përbërësit: sod buke, sapun i lëngshëm, uthull e bardh, furçë. Udhëzime: Mbulojeni pjesën e njollosur me sod buke. Lëreni për të paktën 45 minuta. Nëse njolla ka qëndruar për shumë kohë në bluzë, zgjateni kohën të paktën deri në 2 orë. Mpas hidhni pak sapun të lëngshëm sipër sodës së bukës. Merreni furçën e dhëmbëve të njomur me uthullën e mollës dhe fërkojeni me kujdes pjesën e njollosur. Në fund e lani me ujë të ftohtë.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 centers across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Halo, mirëmëngjeshi. Mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes së gjithëve. Mirëmëngjes. Ora është 9:09 minuta, miq dashur. Jeni me Club FM në 100.4. Falja, 90-29 minuta e, e më mirë Jo, skazja dhe po prapë, jeri sot është Unë nga trova mm. Pa, Olton, kështë që shë, shë radio një bje prapë që po, jeri Dë darë, sigur ka ardhë, Olta Tëke, jeri Një shë radio, tëke Tani, ju e keni menduar një fjallë, apo e do... E keni menduar, pa Oke, okay, së të do, unë e kam menduar një, bashkë me Olton Mirë, atëre, ne të gjemë fjallën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jebi. Al dis chat audio. Jo ja që vendos ditemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. A derëjeri. Ja. Feel out the heart. Ja. Feel out the bracket. Ja, mund të përket me dorë. Mund të përkëdhëlet. Ja. Feel out the sender. Ja. Mund, ja. mund ja. ta ja. puthësh? është <laughs> yeah. i uh, bëhet sendeve. Është uh, veprim pra, është veprim. Një sekond më një sekond, përgjigjeta mund ta bputësh. Jo, jo, jo, jo. Jo, mos. Në një farë mënyrë është veprim sot deri, është edhe profesioni. Po, disa mund ta ken profesion. Kto <sighs> e kanë profesion. Ëh. Mm. Ka të bëjë me muzikën? Jo vetëm, ka të bëjë me skulpturën? Jo ja vetëm, jo vetëm. Pra është A, jo, artist. Jo. Ka të bëjë me artin pra? Po ndosë ndodh diçka artistike, ndoshta edhe kjo. Ndoshta edhe kjo. Po. Mm -hmm. Ndosë një e një, <laughs> një emocion. Jo. Ja. Jo. Ja. Një d. Jo. Ja. Një duartrokitje? Jo, ja, jo, ja. jo, ja, jo. Ja. Ja. Pra në... Po nuk ndos vetëm me artin, a? Jo. Ndos në të gjitha fushat. Edhe në edhe në Kjo ndodh në të gjitha fushat. Ky lloj veprimi mund të ndodhë nëse ti je një njerëz shumë i njohur. Nëse ti je një njerëz shumë i njohur, Por. mund të ndodhë? Të ndodh ty apo ti e bën i? Sa kam ndrushim. Un e boj, atë që i ndod blendit. Ff. Blendit në këtë rast. Jo, ç'është foto me i, foto me i. Imitimja? Jo. Paparac, pra, ka do. Këtu fillon me p. Fillon me p. Po, për jo paparac. Pra nëse je nëse je i famshëm ose e famshme, ndodh që të p. Mhm ndot që të pë. Ne, ne, ne, ne i kemi më të shpeshta këto gjëra. Ne ne ne në mëngjes. Ne në radion. Ne në radion. I kemi më të shpeshta. Ne fillova me p, ne i kemi më të shpeshta dhe. Praf, praf, praf. Jo, çfarë program, proja. program. Jo, jo. Sepse ndodh për, për shkak të një opere ka funë. Pasi një program është shumë i famshëm. Shumë i famshëm. Atë ndodh kjo. Ndodh <laughs> ndodh p. Për... Pa, pa. Jo, jo. Oni gamson shumë digma. Në dh... program është fam's? fam's uh... but... i famshëm. Është shumë i famshëm. Ndodh kjo, ndodh kjo gjatë një programi ka kështu gjatë gjitë. Bravo. Oh, aha. Inde Momton ata. E ndërprerje. Bravo. Është një përhapië xhersisë e një lajmi, apo pse mund në no këtë formë? Ai mesazhi. Ai mesazhi diskaje. Ço. Eva Mirra, bravo. E doli. E dolem në fund. Mendim nga shoqet ona. Mhm. Jo ul tareka. Nga Olta Rega, Kalemderit, mishashtu Palemderit, që ma ditët njëherë Olta Rega Mua si palemderoj nesë njëherë Gjejeje <laughs> mm, mm, mm, mm, mm, mm. Lere, Olta, se Më këtove një këngë nga lashtësia Kur ishe ti, Olta Qere E vogël E vogël o, ba... o ti e, e, e sheshori i parje Kjo është Imagino Olta në të ko Olta në vafti E kemi Altin. O. Oh. Balmandieri? Vetë spontan. Që do nga 8 vjeçaria mm. jeri. Po, po. 8 vjeçaria jeri. <laughs> e kemi kërcyer madje. E kërcën në Valzim dikur. Aulta? Mhm. E këtë të quarë të këtë, e këtë përqyër, a? E këtë shkundur oltë a me këtë? U shëti sa... Sa e shkundur oltë a me këtë? Lëre shi të shilere E dhe... pasër majnë të thonë në dhomë Kërste e vetëm I hoqë zonë në ngri Dë më thë një asovë Ma sovë dhe ti, ma sovë dhe Gati për oltën, gati për oltën, mishtashënës Jebjë oltë a shiove jo. It's all right It's all right It's all right here are on one is so në modeli kapucci të kjo është vëndësi. Ja se kapucim. Ja po i jesh shumë vogël yonat. Ja, ja. Këto janë të porselinë. Ja, edhe 5 minuta argëtese. Student tjetër. Argëtesia ja, pra, çfarë muzikë dua? Të kërkon Pavlin. Nostalgi. Shajtru. So right. It's all right. Oke, mirë. Oh, good night. Te kërkon Brezioltë se ta të rim. Presi janë dhjetë. Me nga 2 me nga 3 fëmijë tani. Me nga gjithasht që të shojnë këta. All right. All right, everything. We were on your on talk. All right. All right. Everything. It's not that tani. E ka ikur fare pjesa këtu. Presi është plot. All right. All right. Nice. Um Mish dashur. Publicitet. Ne do ta mbyllim këtu për ditën e sotmën. Bravo Volta. Orgesa. A uh, publikizitetin e shfjalënave. Bravo. Mm. Andrea 980 i mor numrin fiton dy bileta për Nascine Plex. Bravo. Gorgesa uh, is all right. All right. Mm -hmm. All right. U vima mm -hmm. programin e saj. The Music Box. Veh nis në orën 10 e pak në Radio në Club e Femnë 104. Më njëherë masajme me i sidën sot. Ngane në klubin e mjesit një ditë të mbarë. Ciao Çau, ciao. Ço pafshim.